Ett par timmar innan Faurisson kom trotsade människor vädret för att utanför riksdagen uttrycka sin avsky för hans teorier. Genom att bära Davids stjärna på bröstet ville några påminna om det folkmord på judar som den franska akademiken säger aldrig har ägt rum. Han har skrivit en doktorsavhandling och det gör inte vem som helst i Frankrike med de stränga lagar som finns där vid universitetsavhandling. Auktoritetsstro kallas väl det. Noforson fick inte sprida sin propaganda ostört särskilt länge. I Dalens centrum söder om Stockholm satte motdemonstranterna in sin attack. Noforson fick fältet bort mot Tullembanan. Med sleptåg hade han sin snaggade livvakt.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 Idag så är det torsdagen den 30 mars 2023 och vi samlade Patrik, Daniel, Linda Karlström och jag Martin. Och idag så hade vi tänkt att ta tag i ett ämne som vi kanske har trampat lite kring tidigare. Men det har ju uppmärksammats nu i, i, i samband med Linda Karlströms rättegång här. Och då har ju det här orden som antisemit och förintelsefnekare och sånt kommit upp på tapeten och används som ett stämpel för att misskreditera Linda. Och vi tänkte att man behöver kanske bena ut och vad de här begreppen in, innebär och varför man använder dem så eh, frekvent inom mainstreammedia för att klistra på människor så att man absolut inte ska ta del av vad det är de har att säga. Och ja, jag till exempel läst lite, när man läser artiklar så i mainstream media så har jag stött på ganska mycket till exempel att det står en 96-årig lägevakt i Auschwitz blir åtalad och, och dömd till exempel. Och så att då är det ett brott som ska ha varit 50 eller 60 år sedan och, och den här personen kanske inte ens behöver ha haft någon aktiv roll i något dödan utan suttit i... I någon kontortjänst och så. Men då ska det släppas fram och dras sin rätta och så vidare. Och i samband med Lindas rättegång här så, så var ju en punkt då. Dels så vann ju Linda rättegången men sen så var det ju en annan punkt då. Och det var det här med rättegångskostnaderna. För i, i de flesta fall så, så är det ju den förlorande parten som får betala rättegångskostnaderna. Men här blev det att båda skulle betala sina egna. Och jag kan ju läsa lite vad eh, rätten skriver eh, som motivation att båda parter ska betala sin, eh, sina rättegångskostnader. Och då skriver de så här. Så avser det grunder som Linda Karlström åberopat till stöd för sin talan eh, har hon inte fått gehör för sitt påstående att staten svarat för SVTs handlande. Parterna har haft en omfattande argumentation i denna fråga. Linda Carlström har tidigare på att en stor mängd bevisning för att styrka att nyttan med vaccin inte är vetenskapligt belagd, att New World Order inte är en konspirationsteori, att förintelsen inte är en av de mest väldokumenterade händelserna i mänsklighetens historia och att SVT inte är sakligt och opartiskt. Tingsrätten har avvisat denna bevisning och anser att Linda Karlströms processföring i denna del i onödan tyngt målet. Med beaktande av dessa omständigheter anser Tingsrätten att vardera part ska stå för sin rättegångskostnad i målet. Ja, så jag får släppa in er andra här också. Vad, vad säger ni kring detta? Ja, jag är ju ingen jurist men... <laughs> Tjena. Eh, nej, men det, jag, jag kan tänka mig att det här är väl fullständigt unikt för att jag processen var mot staten så, så ska jag väl liksom statens... Eh, ja, ja, som sagt, jag, jag, jag vet inte vad praxis är men, men jag, jag antar att det är så att, att staten... Nu är jag tillbaka. Ja, men... ja, nu är jag tillbaka. Jo, vi pratade om, vi var inne på det här med, med målet och och det här med att, att det bedöms att båda parter ska stå för rättegångskostnaderna då. Och jag, vad jag förstår så är väl det helt unikt att man gör så i ett mål mot staten där man vinner på några eller flera punkter då. Vilket ju är fallet här då. Men eh, motiveringen är då att. att ja, domstolen har tyngts med vad de bedömer som onödig bevisföring. Så, ja. Jo, det är, alltså, det är väldigt unikt att man gör så här. Um, och det verkar ju lite grann som att de kanske inte har förstått vad det vi har försökt. Att föra i bevis och det är ju den psykologiska påtryckningen som hämmar mina rättigheter enligt Europakonventionen. För utöver man en sån här psykologisk påtryckning mot någon med att som, som SVT gjorde svartmåla mig genom att försöka påvisa att jag är fullständigt ovetenskaplig i allt jag säger och hävdar och tror. Så är det ju klart att mina rättigheter är hemmas eftersom omgivningen utgår från att SVT har rätt. De är ju en sån mäktig part i målet. Eller i själva den här dokumentären. Och det är ju där vi försöker visa att de har fel i sina påståenden, Men det fick vi alltså inte bevisa. Vilket är ju ganska intressant. Mm. Mm. Ja, verk verkligen. Jag tycker det är märkligt att... Om man ska, liksom, uh, dels försvara sig själv i vad man uh, tycker och tänker och uh, i vad som har hänt, och, och dels samtidigt då, i viss bemärkelse, liksom attackera staten i och med att det är en stämning mot staten. Då borde man ju få välja själv hur man vill lägga upp det. Det blir ju märkligt då att domstolen ska tala om för dig vad du får ha med och vad du inte får ha med. Då blir ju inte. Uh, ditt försvar nödvändigtvis lika starkt som det annars hade kunnat vara. Uh, så jag tycker ju bara att det blir löjligt och, och liksom delvis uh, riggat uh, för uh, uh, eventuella uh, beslut som domstolen tar efter att den, eller, när liksom en dom ska fastslås. Uh, jag tror också att de gör det för att de vill inte att den här typen av information, information når ut till folket. Så att folk som studerar Lindas ärende ska inte få se bevisningen till varför hon har rätt eller eventuellt har rätt eller ens kunna få nå den här, den här typen av premisser som vi kanske sitter på i vissa ärenden. Det är inte information som man vill att folk ska få ta del av. Och därför tror jag att, att de gjorde som de gjorde och valde att, att Linda inte fick presentera eh, hela sitt försvar i, i fullo. Ja, jag tror att du gör en, en helt klok analys, Daniel. Och det är ju, som du säger, alltså, det är ju oerhört märkligt eftersom jag som kärande inte får sätta ramarna för min, mitt eget mål, så att säga. Och det, det blir ännu märkligare när man tänker på att när vi lämnar in stämningsansökan då lämnar man till först in ett utkast eh, som IK i det här fallet då alltså justitiekanslern har möjlighet att titta på och gå igenom. Och de borde där och då ha opponerat sig mot att Nej, men den här bevisföringen den kommer vi inte att godkänna. Den är ovidkommande eller den här har inte med saken att göra och så vidare. Men så händer ju inte utan de accepterar ju stämningsansökan så som den var ursprungligen. Så det, det är väldigt märkligt, men jag tror alltså, grejen är ju den, tänk om den här bevisföringen hade accepterats som bevis. Alltså det är ju att ge, den, ge de dokumenten som jag hade åberopat som bevis en väldigt, alltså man ger ju dem legitimitet på allra bästa sätt. Om jag hade fått åberopa dem som bevis och dessutom då vunnit mitt fall. Så Jag tror ju att det, de har ju verkligen planerat att nej men de, vi tar inte den risken. Tänk om de här dokumenten faktiskt finns på vinnande partens sida. Och så, då tar man och stryker dem ur manus helt enkelt. Så har man eliminerat den risken. Jag tror även att eh, om du Linda hade varit en förlorande parten så är det ju så att det där kommer ju finnas registrerat i ärendet. Och mm. Jag tror inte att man vill att folk så enkelt få tag i de här premisserna som leder till olika slutsatser som vi kanske delar. Och av den anledningen tror jag att man inte tillät det. Och sen så tror jag, som jag nämnde för dig kanske tidigare när vi käkade lunch långt innan målet, att juridik för mig... Det är väldigt vagt skrivet några gånger och det, det kan tolkas på olika sätt. och När jag läste en del juridik på Stockholms universitet för massor av år sedan så lärde jag mig det att lärarna inom juridik pratade ofta om svarsförslag. Så många ärenden är inte så ristade i sten alla gånger som man kan tro. Och i och med att det finns utrymme för tolkning så kan man kanske i många ärenden, välja om någon ska frias eller fällas eller om någon ska få rätt eller fel eller hur hårt straffet ska vara och så vidare. Så, så liksom min erfarenhet av juridik, den är alls inte stor men eh, den är i alla fall att det är väldigt, väldigt vakt och komplext och det gör att det ges utrymme till att hitta på lite vad man vill och i det här fallet så, så tror jag att de vill... Eh, kanske, Jag vet inte, de kanske inte ville att det här fallet skulle blåsa upp allt för mycket så att många liksom intresserar sig för det här. För det skulle ju kunna väcka fler människor och kanske därför lät de dig vinna eh, inom citationstecken, lät dig vinna. Eh, så att eh, ja, juridik är liksom väldigt komplext och jag tror att de har funderat på länge hur de ska spela ut det här fallet. och sen så Som jag förstod det så skickade de ju relativt unga människor för att föra fram statens talan i det här ärendet. Som, som jag bara upplever det fotsoldater i, i det här fallet som, som jag lyssnade på i uh, den tidigare podden som uh, vi släppte som var uh, flera timmar lång. Jag lyssnade igenom hela den. Från det, det, det min rättegång, så... eller? Ja, ja precis. Oj, oj, oj, du orkar lyssna hela den. Ja, wow. ja det gjorde jag. Ja, men jag var intresserad av det, för att jag har ändå alltid varit lite intresserad av juridik. och eh, Jag tog tre kurser på Stockholms universitet. Och tar man klarar man två kurser och över 30 poäng så kan man kalla sig själv för jurist. Men eh, jag har läst 45 poäng, men jag vill ändå inte kalla mig för jurist. för att Det är bara fjantigt, för att jag är inte jurist till yrket. Jag har aldrig jobbat med det. Mm. Um, så jag har bara ett visst hum om hur juridik fungerar. Det tror jag att alla studenter har som har pluggat på tre kurser eller mer i, i juridik. Men de som är riktigt bra på det, det är de som kanske har en utbildning inom det och jobbar inom det. Så sen är juridik också ett väldigt brett ämne där olika typer av jurister och advokater de har ju bara en viss insikt inom de ramarna inom juridik som de jobbar med. Så det är liksom lagen är så stor och bred att det är ju ingen som vet allt om allt utan det finns ju specialister på olika typer av mål um, beroende på vad det, är, vad det är för typ av fall um, men ja, jag tyckte det var superintressant att, att lyssna på så jag, jag lyssnade rakt igenom hela Wow, Wow säger jag bara. Jo alltså um, att man måste komma ihåg det här att de som är jurister, advokater och domare som sitter och dömer, det är ju Inga lunda robotar som på något vis kan ta det här ultimata beslutet. Alltså, det är bara människor, och det finns ingen människa som kan vara 100 objektiv. Allting färgas av den egna inställningen, av erfarenheter man har från tidigare, av vad man tror, vad man tror sig veta. Så att alltså. Det bevisas ju enkelt av en sån sak: att först kan du ha ett mål i Tingsrätten, sen blir det överklagat och går vidare till Hovrätten. Och när ett fall går vidare till Hovrätten så, så handlar det oftast, eller vad jag har förstått, det handlar om samma handlingar som man har haft i Tingsrätten. Det är bara nya människor som ser på saken och dömer. Och vad kan hända? Jo, domen kan svänga 180 grader. Det är fortfarande samma handlingar, samma paragrafer som åberopas. Men ändå kan de här domarna i en högre instans döma helt tvärt emot vad en lägre instans har gjort. Och det visar ju på att det handlar bara om personerna som sitter där och tolkar allting. Precis, och det påvisar ju ganska väl hur vagt lagen är skriven som jag nämnde tidigare mm -hmm. när, när det finns utrymme för en massa tolkning så beror det ju på precis som du säger också deras personligheter mm -hmm. vad, vad det är som vad blir för dom och eh, som jag har förstått eh, så är det ju sällan att ärende går upp till eh, högsta domstolen därifrån för de verkar ju jobba på ett sådant sätt att de inte vill ha några ärenden Genom att bara hänvisa till tidigare jag domar eh, och praxis och hur de har dömts i liknande ärenden tidigare. Så det, det ska ju vara ett väldigt unikt ärende för att det ens ska kunna gå till högsta domstolen. Eh, annars så, så tar de inte i några ärenden. Um, så är det. Och så är märkligt. Ja, ja, jo, alltså, och sen så, ska, så har jag ju förstått och lärt mig nu de här två senaste åren när jag för första gången egentligen har tvingats jobba med juridik i och med mitt fall. Alltså, domstolarna, hela rättsväsendet är ju enormt överbelastat. Alltså, de går ju på knäna egentligen, och det har man ju sett med alla långa handläggningstider. Och när det då gäller tvistemål som mitt mål så är det klart att de kommer i andra hand för det är ju brottmålen som går för det och det för, så ska det väl vara. Alltså jag menar ha. någon blivit utsatt för ett våldsamt brott så är det klart att det måste prioriteras. Men äh, alltså de här människorna som sitter i rättsväsendet, de blir mer och mer utarbetade och de ska ju fatta beslut alltså bara... På löpande band. Det finns ju ingen chans i världen att de har den tid som egentligen krävs. För att kunna sätta sig in i ett fall där de ska fälla domar. Så det är ju lite skrämmande ibland hur det ser ut. För man har ju, åtminstone jag, har väl kanske haft någon slags naivt tilltro. Till att ja men där om någonstans så går det rättvist till. Alltså en domstol, en tingsrätt, en hovrätt. Det är liksom gräddarna av rättvisan i vårt samhälle. Mm. Inte mm. riktigt. Nej, men precis. Och det som är så störande och frustrerande med det här, det är ju det att det är liksom. Alltså, det är ju, det är, vad ska man säga, designade systemfel vi har. Och det är ju synd om människorna i systemet. Liksom. Jag menar, om man jämför med sjukvården då, liksom, de flesta jobbar i vården, de. De försöker och, och gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar som finns. då Men, men, men problemet är ju att hela, hela systemet är ju fullständigt upp- och nervänt och, och, och korrumperat. Då. Och det har man ju blivit varsågod när man har ju granskat de här liksom, grundläggande basala paradigmen då inom medicin. Och de är ju fullständigt fel då. Stämmer ja, då, och nu ja. Patrik när du kommer in på de här grundläggande basala fundamenten inom medicinen som är så fel. Um, alltså jag har någonting väldigt roligt att berätta för alla lyssnarna här på Radio Kvibono och för er. Och Ni kanske har blivit medvetna om det här redan men jag blev medveten om det igår. Det är nämligen så här. Tada! En ny boktitel är på gång från Anarkos förlag i Göteborg. Och hör här vad den boken heter. Sanningen om smitta. Teorier och fakta om hur sjukdomar sprids. Oj. I denna bok utforskar och ifrågasätter läkaren Thomas S. Kauen och den i kost näringslära mycket insatta författaren Sally Fallon Morell, Den officiella förklaringen till covid-19 pandemin och den konventionella synen på virussmitta och på teorierna om hur sjukdomar uppkommer och sprids. Är det verkligen ett farligt smittsamt virus som är orsaken till covid-19 eller är det egentligen näringsbrist, gifter i livsmedel och i miljön och så bla bla bla vidare. Så det kommer alltså att komma en bok på svenska som handlar om den falska tron på smitta och virus. Och mm. nu finns det alltså, nu finns det ingen orsak längre att säga att jag orkar inte läsa en bok på 800 sidor på engelska. För nu den här kommer att vara cirka 200 sidor lång ehm, på en jättefin svenska. Översatt av Peter Pettersson som jobbar på Anarkos förlag. Och nu kommer en ännu roligare överraskning. Radio Kvibonos lyssnare har rätt till en rabatt. Den här rabatten. Den är 100, alltså Själva priset för boken för lyssnarna är 198 kronor. Normalpris på boken kommer att bli 238 så det är en 40 kronors rabatt för er som lyssnar på det här nu och om ni då förhandsbeställer denna bok, den beräknas komma ut den första maj. Om ni nu direkt förhandsbeställer den här boken så ska ni uppge eh, er rabattkod som då är helt logiskt RCB för Radio Krimboner, 198 för 198 kronor. RCB198. Um, men ni måste skynda er att beställa så att när Martin publicerar det här programmet förhoppningsvis imorgon, eller hur Martin? Ja, det är min plan i alla fall. Mm. Så, så gäller den här rabatten några dagar framåt. Det kan vi sen specificera när jag får säkert besked från Peter Pettersson. Men den gäller i alla fall i tre eller fyra dagar framåt. Så nu helgen som kommer här första, andra april. Den gäller fortfarande måndag, den tredje april. Kanske även tisdag, 4 april. Så kynda, kynda att för vi ska den här boken på RCB198 som rabattkod, Så får ni boken för 198 kronor. Je! Visst är vi glada. Ja, wow! Det var... Och då får vi uppmana alla lyssnare också att, att sprida det här till vänner och beganta. Så, så får vi lite fler lyssnare också, förhoppningsvis. Ja, ja. För det ja var, var roligt. Uh, uh, och vi, ja, vi, vi har ju varit och håller oss väldigt, vad ska man säga, okommersiella och sådär. Liksom. Men, men det här är väl en, en hedervärd sak uh, ändå, får man säga. Men, men jag måste ändå, jag måste flika in någonting där, Linda. För att det, och det är ju liksom, det blir lite sådär. Och vad är det man säger? De, ja, det är väl lite att. Du, nu är jag här. Ja. Du, du kommer att gå lite där. Jo, alltså, alltså en sak som jag har sett med vissa sådana här virus, eh, vad ska man säga, dissidenter då. Liksom, eh, det är det att de säger andra saker som inte jag håller med om, som inte har med virusfrågan att göra. Och då blir jag lite sådär, eh, okay. så sådär okej. Så det vill jag väl uppmana alla våra lyssnare att, att det här med, med smitta och virus, det, det är helt solklart för mig också. Uh, att uh, det finns inga belägg för det men sen ska man inte tänka då att det finns belägg för andra saker bara för att det inte finns belägg för det här <laughs> utan man får, ta, man får ta en fråga i sänder och, och det har jag väl sett att, att uh, man inte gör alltid då utan man uh, flätar ihop någonting med en annan fråga men ja vad kul Mm. Och det är fantastiskt att det kommer ut en bok på svenska om det här. Det är ju historiskt. Ja, men absolut. Man säga. Ja. Det är ett Nej. steg i rätt riktning. Jag tycker ja. att det är fler och fler som börjar inse bluffen med virus nu. Och det här, ja. blir, det här kan ju bli en riktigt, riktigt uh, genomgripande bok för den svenska publiken. Ja, mm. ja men precis så. Och vi, vi började ju prata om det här redan eh, 2019 eller 2020, eh, om det här med virus. Men vi tänkte lite då att nej, men det här kommer ju, alltså, för vi har ju pratat om andra, andra saker liksom, och så tänkte man det här kommer ju aldrig att, att bli någonting om det här. Men det har det ju verkligen blivit. Alltså det är ju det som har eh, fått eh, ja, kanske mest eh, spridning av de här stora lögnerna. Och, och, och det har väl dels, dels att göra med det att det är ju en sak som, som angår människor. Så de, de känner sig motiverade att titta på det. För det har ju med hälsa att göra. Och hälsan är ju liksom förutsättning för allt. Och sen är det också det att det finns ju väldigt mycket eh, dokumentation kring det här. Alltså slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Då, då var detta liksom det här med sjukdomsparadigm och smitta och sån grejer det var, det var väldigt omskrivet eh, och, och diskuterat. Men, men sen då med det här, ja, vad man kallar för Rockefeller Medicine eller då så, så försvann liksom all, all debatt kring det här gradvis och eh, våra polariserade massmedia tog över och, och, och, och liksom utbildningen i skolan och sådär tog in alla i det här paradigmet men jag tänkte på det Linda för att komma tillbaka lite till ämnet för kvällen. Och, och det har ju väldigt mycket att göra med din, din rättegång då. För att det som SVT gjorde i den här vaccinkrigarna då. Det var ju ett, vad ska man säga, ett, ett ad hominem eller ett karaktärsmord då. Och då la de upp det på så sätt att, att de... de Såg ju, de, de, de gillrade ju upp så att de kunde göra ett brunsmetande av dig om man ska uttrycka det så och det var ju på det sättet att de eh, visade intresse för den här händelsen under andra världskriget då jag vet inte riktigt vad vi ska, vad vi ska kalla det ja. men eh, och då av, av vänlighet så, så började du sätta dig in i det Linda och då Uh, så fann du anledning att uh, uh, ja, att, det, att uh, vad heter det? Att misstänka att det inte riktigt har gått till så som den officiella versionen då va? Och det där tror jag ju det här är ju ett knep, det här är ju ett vapen man tar till. För vill man verkligen uh, demonisera någon eller, eller um, uh, diskreditera någon då är det ju perfekt att få dem till en, ja, den, den värsta fenekaren man kan vara. Och det är ju det här fenekandet då. Och det där eh, stör mig väldigt mycket. Och, och, och samtidigt så är det väldigt svårt att prata om det. För att det är en, en fråga som man ju har eh, lagt, lindat så stora tabun man kan kring på alla sätt. Och det är ju till och med så att i vissa länder eh, som Tyskland, Frankrike och eh, Österrike tror jag det är. Så är det alltså olagligt att ifrågasätta eller att, att ha eh, vissa åsikter kring en historisk händelse. Och det är ju otroligt märkligt att, eh, att man gör så. Eller vad, vad tänker ni andra om det här? Hur angriper man det här ämnet för att göra eh, största möjliga nytta eller skada beroende på hur man ser på det då? Mm. Hur, desarmer hur desarmerar vi det här? Ja, det, det är väl genom att prata om det och ja. vi, vi såg ju också under den här corona-plandemin så var ju vi en grupp här i Göteborg som träffades på restauranger och så när regeringen sa så, så att vi absolut inte skulle träffas. Så gick vi ut och träffades i alla fall så då var det ju ett gäng då som klassade sig själva som vakna eh, som och tyckte att regeringen var helt idiotisk som gjorde de här sakerna. Men då kommer vi in på det här med den här händelsen under den här världskriget tror jag Patrik. Och då var det ju en kvinna där, en äldre kvinna, som blev totalt flyförbannad. Och hon, skulle, hon höjde rösten och hon skulle sann slå dig på tryck på käften. För hon hade släktingar som sann hade dött i läger och, och, och så. Och vad är du för människa så att ifrågasätta det här? Och det var inte ens det du ifrågasatte utan det var bara den eh, officiella versionen av användandet av industriell, industriella gaskammare för avlivande av judar i, i i de här koncentrationslägerna då. Som man ifrågasätter. Men då, då liksom målas det upp en bild i deras huvud. Att det, man ifrågasätter att ingen dog överhuvudtaget. Vilket aldrig har skett då. Mm. Uh, och sen så var det även en händelse i Stockholm. Efter Lindas rättegång. Så, så var det en kvinna som... Hängde med oss efter när vi skulle till tåget och ja, hon hade varit intresserad av Lindas rättegång. Och så kom vi in på det här ämnet också då och då blev det, nej sådana här sådana personer som er kan jag inte befatta mig med. Alltså som inte tror på den här händelsen, den är ju mest väldokumenterad. Så jag alltså, även inom de kretsarna som kallar sig själva för vakna så är det här en fråga som är ytterst, av yttersta tabu. Och det kanske är så att inte så många kan eh, satsas in i den här frågan för att det inte är så många som pratar om den. Alltså, de alternativmedier vi har så är det ju väl. Eh, Radion Nordfront pratar ju om den, sen så har du Radio och känner ju till den och pratar om den ibland. Eh, och, och de kan väl inte, har väl inte alltid under sin tid kunnat prata om den här eftersom de har suttit i Tyskland då, där det är enligt lagar förbudet att. Ha en annan åsikt än officiella ståndpunkter. Men sen övriga alternativ med det som jag ser, på och ser i Sverige så finns det ju ingen som vågar ta i det här eh, bakgrunden till, eh, till den här händelsen under andra världskriget. Eh, mm. och, och min ingång i den här vakenrörelsen var ju via eh, Sverigedemokraterna och det här invandringsproblemet eh, att det såg att det kom väldigt mycket... Människor av främmande slag till Sverige och många av muslimskt ursprung. Och så såg man ju det som man tittar ju på symptomen. Vilka är symptomen och vad. Vilka är det som pekar ut dem? Och det är ju där de flesta som kallar sig själva vakna hamnar. Att de tittar på symptomen istället för att gå på själva orsaken till att vi har de här symptomen. Och ja, då är det den vägen jag vandrar lite. Eh kan man säga. Mm. Mm, ja. Jag bara säga det Martin. Alltså, mm. jag, jag tänker på det här första du var inne på med, med, eh, när man tar upp den här frågan. Va? Och, och det är ju precis det där att det, det, det bubblar upp eh, känslor hos människor. Och, jag, och jag, kan, jag kan förstå det. För att eh, det, är, det har varit samma sak eh, för mig. Eh, och det har ju att göra med den... Eh, Ja, man får väl kalla det för indoktrinering. Vi har fått då liksom att det gick ju någon tv-serie om det här på 80-talet liksom. Men det här, man, den här eh, eh, saken har man fått eh, matad i sig. Eh, sen, ja, i alla fall sedan man började skolan då. Och sen också det här att jag tycker det är, eh, är, det, det är vissa grupper, precis som du säger, som eh, för fram och pratar om den här frågan. Men det är ju grupper som ofta har andra uppfattningar som eh, människor inte delar. Och, och, och det tror jag är per design. Jag tror att det är lite som att, att det här med plattjordarna. Att det, det är man, nu är det massa plattjordare som, som pratar om de här eh, sanningarna: som att det inte finns några virus och sådär. För att man vill ju associera sanningarna med något galet va? och här tror jag man vill associera det här med en, en viss eh, politisk inställning va? och då ska folk säga ja, ja men det är ju bara sådana där eh, brun eh, brunfolk liksom som eh, som eh, ha, har en eh, en finekande åsikt då om den här frågan, men det stämmer ju inte, det är, alltså och för mig så är det ju men, men, men bara det, det var något som gjorde. Det. Det, det var jobbigt för mig att undersöka den här saken i början av just den anledningen. Att, ja, det liksom, eh, men så, så gör man ju det, då och då blir det ju som alla de andra händelserna, eller andra de andra sakerna med, med 9 11 och, och NASA och, och, och virus och sådana här saker. Nej, det, det här. Det, det faller ihop också. va? Men eh, nu tappar jag tråden där. Men det är, eh, det är en, och det, det är liksom, jag, jag håller med om det Martin, att det, det är viktigt att eh, försöka prata om det här på det sättet som det går. För det blir ju lite så här också att eftersom det är så jobbigt så, och, och sen också eh, så riskerar man ju då att, att flyga bort från, från vissa medieplattformar om man eh, försöker plocka i isär den här frågan då för mycket. Så det är ju också en, en sak i det hela. Sen så ska vi komma ihåg att ju mer vi pratar om det, desto mindre tabu blir det ju kring det här ämnet. Jag kommer ihåg när jag började när jag gick ut i offentligheten och började skriva debattartiklar till systemmedia kring vacciners biverkningar det var ju 2009 när vi hade den här svininfluensahysterin. Alltså det var väldigt unikt och folk liksom, jag blev ju alldeles nerringd för att ingen hade ju tidigare sett någon som vågade skriva om det här förbjudna ämnet i en tidning. Så att, alltså, det var ju många som tackade mig och många som hade barn som själva också var vaccinskadade men som de inte hade vågat prata med någon om för att de var rädda för att få en stämpel och sådär. Om vi tänker idag så är det ju inte särskilt tabu att betala att prata om vaccinskador. Däremot så kan man ju visserligen bli vallraffad. Men fortfarande så att folk är ju medvetna idag på ett helt annat sätt om att vacciner kan förorsaka biverkningar. Och jag upplever inte det här tabuet kring det nu längre utan istället har de varit som tagit avstånd från oss helt systemmedia. Men jag kan ju känna så här att att vi, vi tillåter ju den här stämpeln kring judarna söder under andra världskriget. Liksom den här förbjudna stämpeln kring det. Att vara kvar genom att tiga tyst om det. För alltså då, det är ju på ett sätt för oss att legitimera det här förbjudna ämne. Att fortsätta det vara förbjudet om vi håller tyst om det. Men om man pratar om det på ett sakligt uh, vis... Utan att man blandar in en massa känslor hit och dit. Då visar vi ju tydligt att um, det här är ju inte så farligt. Alltså vi finns ju här. Och uh, de, han som ni intervjuade ett förra avsnitt. Vad hette han? Lundström va? Ja, Karl Lundström. Ja, jag menar han sa ju det också. Han sa så här, ja men titta på mig. Jag kan säga öppet. Det har aldrig funnits några gaskamrar. Och jag har inte blivit skjuten. Jag står här. Liksom Folk måste våga börja säga. Jag känner väl likadant och vi får väl kanske försöka vara ett föredöme här och visa att folk säger att man trampar på landminor när man går in på det här ämnet. I så fall så har jag redan trampat på min landmina och den detonerar och jag lever fortfarande och landminor detonerar bara en gång. Så att I'm fine. Det är inte så himla farligt trots allt. Man behöver kanske vara stark men jag tror väl att det är vi, alla, vi som i alla fall sitter här och pratar just nu. Mm. Mm. Nej men jag, jag instämmer verkligen och nu, nu, nu kommer jag på också en, en, en sak som jag skulle säga förut och det är det att det är viktigt här att, eller jag tycker man, man ser ju ett mönster här, man ser ju det här spelet och det handlar väldigt mycket om att ljuga på otänkbara sätt. För om man ljuger på ett sätt som är otänkbart, då kan inte vi sig igenom att det är en lögn. För det är ju otänkbart att man skulle ljuga på det sättet. Det är väl otänkbart att man skulle producera massa eh, forskning och, och, och vetenskap som eh, eh, rättfärdiga att man, att man sprutar in massa giftiga ämnen i människor. för, för, för Och, och, och ja Och så pekar man på den här pseudovetenskapen och säger att ja, men det är ju för att ni ska kunna vara friska, för att ni inte ska bli sjuka, för att ni ska bilda antikroppar. Alltså ingen kan ju tänka sig en så sjuk lögn och därför funkar den. Och det är, det är, det är helt otänkbart att, att man skulle hitta på att uh, 3000 människor dog i, en, uh, i ett attentat den 11 september 2001 va? Det, alltså nej och, och där blir det ju ännu mer otänkbart för att i så fall så skulle ju alla de här människorna som, som eh, gråter över sina anhöriga då de skulle vara med på den här eh, lögnen det här hittar på då och, och det är samma sak alltså, jag menar, ja, här åkte man till månen med buller och bång 69 va. Och det var hundratusentals människor inblandade där på NASA och höll på och skulle fixa så att man kunde åka till månen va. Det är helt otänkbart att det skulle vara att det skulle vara en hitta på va. Så, så det är ju väldigt mycket spelet som man kör va. man, man, man, man ljuger så stort och otänkbart. Så, och då går det inte att se att det är en lögn va? Och, eh, ja, och sen då så, så de här och, och, och de mest stigmatiserande lögnerna eller som man kan använda mest effektivt då det är ju de som, som eh, innefattar eh, lidande och död va? Då, då, och då kan man ju verkligen eh, stigmatisera och, och karaktärsmörda och diskreditera de människorna. Som ifrågasätter det då. Som förnekar. Så ja, nej. och Så jag håller med dig Linda. Det är viktigt att vi pratar om det här. <fört> För det är, så här får det inte gå till. Det är inte... Det är inte Precis. Det. Nej. Så nu Martin, styr upp oss lite här innan vi pratar bort i den. <fört> <fört> jo, jag tänkte att vi, <fört> vi kunde väl gå in på lite vad som hänger på den här händelsen under världskrit. så alltså, vi har till exempel en nation som heter Israel som startades. Eh, skapades 1948 på en mark där det tidigare bort huvudsakligen Palestinier, kanske en liten del eh, judiska invånare. Men sen så mellan första och andra världskriget så började en ganska stor inflyttning av eh, personer med judisk härkomst till eh, Palestina. Och så hade vi andra världskriget och efter då 1948 så, så, så ansåg man då att det hade varit så synd om judarna för den här händelsen så att därför så måste de få en egen stat så att där de kan le, leva och frodas eh, eh, utan att eh, vara förföljda av andra. Eh, så att den här statens existens bygger väldigt mycket på den här händelsen som vi pratar om i det här avsnittet skulle jag säga och eh, sen så är det även mycket eh, ekonomiska aspekter alltså eh, det betalas ju fortfarande ut enorma skadestånd till eh, sådana som har överlevt den här händelsen och deras släktingar i nedstigande led. Så Tyskland håller fortfarande på att betala med sina skattepengar eh, olika former av skadestånd och bidrag till staten Israel för eh, sina förfäders eh, brott då. Och sen så är det även en väldigt effektiv stämpel att sätta på människor. Alltså. Jag anser ju att det finns olika folk, eller man kan ju säga raser också. Och det har ju uppstått genom att människor har levt isolerat ifrån varandra under längre tid. Så det är ju först nu på senare år som, som vi har börjat kunna resa i en mycket större grad. Så att det här det har blivit ett större problem. Och är det de människor som har sett att det finns ett problem, alltså jag ser ut på ett visst sätt och mina medmänniskor runt omkring mig ser också ut på samma sätt. Om det då kommer eh, väldigt många från, <coughs> från eh, ställen som är långt bort i världen så har ju de dels andra, andra kultur eh, och de har andra utseende och de är, de är kanske mer jordade för att bo på en annan del av jordklotet. Till exempel afrikaner är ju väldigt mörka och de har ju mycket pigment för att de är mycket i solen så att de är ju skapta för att vara i en del, på en annan del av jordklotet än vad vi vita människor är Utan, och vi har ju vit för att kunna absorbera och göra om solljus till D-vitamin så att vi klarar att vår kropp kan få det den behöver och överleva en, en sträng vinter utan mycket, mycket sol till exempel. Men de människor som ser de här sakerna då är det en väldigt effektiv stämpel att säga, säga att så du vill inte ha du vill du ha en ny förintelse också då? eller eh, när ska du sätta igång eh, gaskamrarna så att man stänger ju väldigt effektivt ner den här debatten som är jag tycker väldigt aktuell det här med folkutbyte för att det sker ett folkutbyte i rasande takt just nu alltså hundratusen eh, nya migranter till Sverige som eh, årligen till en befolkning så jag vet inte hur många svenska vi kan vara nu, 6-7 miljoner eh, det säger ju kan ju vilken log eller lågstadieelev som helst räknar ut att äh, då kommer ju de som bottar ursprungligen inte längre vara en majoritet och en kanske en väldigt liten äh, minoritet äh, inom en snar framtid och äh, är det det som är meningen att, att vi ska äh, på ett sätt utrota oss själva för att vi är rädda för att få en stämpel på oss äh, mm. och det, det, det handlar om ju mycket, mycket eller? Ja vad, vad har ni att säga Nej, kring... men det är liksom en väldigt komplex fråga. Jag, jag håller med och det, och det är liksom Ja, det var väl som, som Lasse Willen som sa frid över honom det här att man, man tar det goda i människan och vänder det mot henne liksom. och det, det är ett ja, man, man anspelar på att jag, menar, jag tycker att man ska vara uh, schysst och, och trevlig mot andra alla, männis alla människor oberoende av vad de har för för hudfärg eller ursprung. Det, det tycker jag är viktigt va. Men, men samtidigt så, så används ju det. På som, ja, det här med den här vansinniga invandringen som jag haft de senaste åren. Men det kanske inte är det vi ska prata om nu. Men jag tycker du sa en bra grej där. Eller just det här med, med att eh, den här frågan då. Den har ju påverkat ett annat land väldigt mycket och även andra länder också. Men ett land väldigt konkret då, det är ju Palestina. och man skulle kunna uttrycka det så här att palestiniernas öde efter andra världskriget har bestämts av frågan om judarnas öde under andra världskriget. Alltså det här rättfärdigade ju då en, ett... Ja, jag vill kalla det för ett, ett folkmord som har pågått under hela senare delen av 1900-talet. Det här med, med, med Palestina och palestinierna. Hur man, hur man har utplånat palestinska by, byar och så vidare. Och Det där är ju en fråga som är helt. Är det närmaste helt bortplockad från eh, västmedia då? Man, man, man pratar inte om det. Och, och, och om det kommer upp någon gång så är det ju på ett, ett väldigt eh, vinklat sätt då. Så det, det är ju också en fråga som, som går in i den här frågan får man väl säga. Alltså det är väldigt märkligt hela det här med. Hur man hanterar det här med folks rätt till ett eget land och en egen kultur. För jag tror att det är vårt kära FN, om ni ursäktar min ironi, som faktiskt har stipulera att all, alla folk har rätt till ett eget land. Där de ska få leva i fred och utöva sin egen kultur och sin egen religion. Och på något konstigt sätt då. Så att om man hävdar att det här också gäller palestinierna, då blir man direkt stämplad som antisemit. Så att den är liksom selektiv. Det verkar egentligen som att den här att alla folk har rätt i ett eget land där de kan leva i fred och utöva sin egen kultur. Det verkar främst gälla judarna som har tagit Palestina som sitt land och, liksom och instiftat staten Israel på deras mark. De gäller det. Sen, är det. sen gäller det definitivt inte palestinerna men numera är det är också tveksamt om det gäller några andra folk överhuvudtaget här i världen. Jag menar svenskarna ser på er. Alltså det är ju numera i princip fult att flagga med en svensk flagga eller att på något vis liksom hävda Sverige som nation, som en bra nation som har gjort mycket stort och gott som, som svensk i historien. Det, det ska vi glömma bort egentligen, stormakten Sverige. Jag blir så förvirrad över hela den här, alltså man ska bara svänga kappan konstant hela tiden. Man kan inte ens längre hävda att alla folk ska få ha rätt att bo i ett eget land där det råder fred. Nej, för då kan, då kan man vara antisemit om man säger någonting sånt. Ja, precis. Man kan väl säga det så länge det inte gäller skandinavier eller germaner. Då är det okej att säga det, men inte annars. Det var ju att två saker att ploppa upp i huvudet. Och det var väl någon gång så kunde man väl inte... Det var väl någon politiker. Hon kunde inte säga att det fanns etniska svenskar. Nej, de fanns inte liksom. Det finns inga etniska svenskar. Okej. Men det finns ju väldigt många andra etniska eh, grupper då. Men inte svenska. Och sen så tänker jag på den här, och det var ju också några år sedan nu, den här eh, SAS-reklamen. Och den fick de ju dra in för att då fattar de ju att då hade de ju gått för långt i sin eh, eh, marxism eller vad man ska kalla det, för då hade de någon, någon sån här reklam att finns det någonting som är skandidaviskt? Nej, ingenting. Allting är importerat koldolmarna bla bla bla. Allting kommer från andra länder då. Så att ingenting är skandinaviskt. Det finns ingenting som är genuint vårt som vi kan vara stolta över. Som vi har fixat på egen hand. Utan allting har vi snott. Och, och, och det där blir ju ännu mer... Eh störigt tycker jag eller, eller vad ska man säga, absurt när man också börjar förstå hur mycket eh, historieförfalskning det har förekommit då. Och det gäller ju inte bara eh, nutidshistorien andra världskriget då utan vi har ju en fantastisk eh, skandinav och astronom som hette Tycho Brahe som, Tyck och Bra, som eh, eh, ja, jag vill nog kalla var en av de största vetenskapsmännen någonsin. Men idag är det ju, de flesta känner bara till honom till namnet och, och vet inte riktigt vad det var han gjorde. Men det vet ju jag nu då och det är jag väldigt tacksam för. <laughs> men, men just det här med att liksom, ja, ta, ta bort, eh, vad ska man säga, olika folkgruppers historia och stolthet över sig själva. Då, det, det är väl ett knep eh, som pågår här. Eller en, en, en metod, eller om man ska uttrycka det. Mm. Alltså man hade ju kunnat undvika hela det här, den här konflikten i Palestina. Hade ju så enkelt kunnat undvikas om man istället hade styrt judarna till det som redan fanns. Och jag kommer inte ihåg, i, där liksom uppe i Ryssland eller före detta Sovjet. Jag vet att Michel Renouf pratar om det här mycket. Där fanns ju redan ett landområde där ingen annan bodde och som var hänvisat, att liksom, det var reserverat. Varsågod alla judar som vill flytta hit här får ni bo. Här finns faktiskt ett land utan folk. Vilket man ju sa om Israel. Man sa att ett, ett folk utan land till ett land utan folk. Problemet var bara att här fanns det redan folk i Palestina. Nämligen palestinierna som bodde där. Men kommer ni ihåg vad det heter det här som Michelle Renouf pratar om. Som finns där uppe i Ryssland någonstans. Där judarna, fortsättningsvis borde mycket judar där. Men många av dem har ju utvandrat till Israel istället nu. Mm, tyvärr kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg att hon berättade om det faktiskt. Då hon har det på mm. sin hemsida. Mm, uh, uh, mm. Ja, Ska får Martin... Ska jag ställa upp jag, lite till? Ja, um, vi kan ju gå in på punkten uh, hur vi kommer att ändra uppfattning om, uh, om den här händelsen i våra liv. Då, för att vi har ju alla gjort en, uh, en vaken resa. Uh, och uh, det här är ju ganska stigmatiserande. Och, och man kanske puttade framför sig att vilja ta tag i det här då och eh, jag kom ju som, som jag sagt tidigare från Sverigedemokraterna och där är det ju väldigt stort tabufråga men eh, när de började ha det här med nolltolerans tolerans och så så började jag kika på lite mer radikala alternativ och då var det ju bland annat svenskarnas parti och sen så fanns det Nordiska motståndsrörelsen och deras hemsida Nordfront så jag tittade en del en del på den Uh, och uh, fortfarande när jag var med i Sverigedemokraterna så var det ju uh, några som var kvar där som in, hade insett den här frågan Men uh, de fick inte prata om den på ett öppet sätt så att de hängde kvar lite i bakgrunden för att uh, uh, uh, kunna påverka oss som var lite nya i partiet då. Och uh, då träffade jag en, så, en kille som rekommenderade en bok till mig som hette uh, Förintelseindustrin av Norman Finkelstein och det är en, en judisk man då som fortfarande tror på förintelsen men han har skrivit en hel bok om, om, alla, om alla utbetalningar och sånt som sker till följd av den här händelsen. Att det, han tyckte det var helt absurt att det ska ske så här mycket skadestånd och, och så på grund av den här händelsen. Och det fick ju mig att vakla lite grann. Men jag var ju fortfarande övertygad om att den officiella versionen var, var sann. För att det, det är väldigt svårt att ta det här steget. Att bli en person som hela, hela media kommer smutskasta. Du, vet, du känner ju på dig att det blir så. Och sen så var du Tillfällen när jag tittar på Nordfront hemsida så såg jag i kommentarsfält just kring den här händelsen att ja, David Cole han, han gick runt i Åswitz och dokumenterade och sånt. Och då jag, ja, jag får titta på den här filmen då. Och så gjorde jag det. Och jag visste ju direkt efter att jag hade tryckt på stoppknappen och, och, och tittat på den så, och, så visste jag nu är mitt <laughs> Det här är liksom en brytpunkt i mitt liv. Jag kan inte fortsätta att tro på den officiella versionen. Jag måste sätta mig in i det här mer. Och jag insåg ju också att det kommer ju innebära konsekvenser i ens liv och så. Men att det här drivet efter att veta sanningen och förmedla den vidare var mycket starkare än att vara kvar i en social gruppering. Så att ja, det, det ena ledde till det andra och sen så har jag gjort resan här eh, inom den nationella rörelsen och sen så har jag insett att. Mycket är ideologiskt styrt så att man är inte fri i tanken. Man är lite friare i tanken kanske. Men det finns alltid nya tabun inom nya sociala grupperingar som man kommer till. Eh, som man inte får prata om då. Eh, ja, så, så jag kan ju eh, i mitt uppvaknande starkare rekommendera David Cole in Auschwitz. Eh, och vi kan väl komma in lite mer på den filmen senare. Men eh, jag tänkte vi kan bolla över till en person som vi inte har fått prata på länge. Och... Det är Daniel, om, om du kanske kan berätta hur det gick till när du ändrade uppfattning från den officiella till den du har nu. Ja, absolut. Mm. Ähm, för mig så var det väl att jag hade insett kanske vissa sanningar i den här världen, både som äh, tonåring och ungvuxen i 20-årsåldern äh, som kunde ha mest med ekonomi att göra. Sen fick jag väl min stora chock äh, om det var kanske slutet på 2011 när jag forskade i näringen och jag har nog aldrig varit så chockad i mitt liv som jag var då eh, över att få vissa insikter. Men eh, det ena ledde till det andra och jag fortsatte att gräva i andra ämnen som eh, andra världskriget och månlandningarna Och eh, det kanske var året efter, runt eh, 2012, som jag började kolla på det. Och eh, jag hittade också till eh, David Goldstein eh, i Auschwitz. Eh, såg den dokumentären, läste kommentarsfältet på YouTube och eh, på den tiden var YouTube eh, lite mer fritt eh, så folk kunde kommentera lite vad som helst och efter en tid så hittade jag då folk som hade rekommenderat eh, Ernst Sündel och Robert Farisson och Freddy Loyster och The Loyster Report eh, så jag läste The Leuchter Report, jag hittade en video även med honom när och ut till Auschwitz med hammare och kil och knacka bort hela väggen och ta tillbaka det till labbet och, och så vidare. Um, så det var väl uh, min resa men den tog väl kanske gissningsvis ett år under kanske ja, det året innan jag kände mig liksom rätt säker på min sak att uh, historieböckerna har ljugit för oss även här. Men den chocken var inte speciellt stor för mig då för att jag hade ju hört innan att det fanns folk som, som hade den här inriktningen. Och jag själv hade ju insett att 11 september var en relativt stor längd. Samtidigt så hade jag börjat inse att kanske målanderna var en längd. Och jag hade insett att liksom ekonomin i stort var en längd och väljönhet var en längd. Um, som jag berättade om i avsnitt 13 och um, det gjorde att liksom efter liksom när, att jag hade insett det här, runt 2011 kanske då, då var jag aldrig speciellt chockad igen med allt annat jag, jag upptäckte så det var ingen stor det var ingen stor grej för mig det var, det var ju liksom lite det var ju en viss grej såklart alltså det, det blir ju en grej att kanske mest att inse för varje Längre man nystar man upp och, och förstår. Um, men jag hade inga starka, speciellt starka känslor i varken det ämnet eller andra lögner som jag upptäckte senare. Även när jag upptäckte att målarna var, var fake så väckte det inte heller några starka känslor och det var säkert fler grejer jag upptäckte efter de här två. Um, det, det var väl min uh, resa att liksom, man ihop. Uh, argumentet från, Argumenten från de här olika personerna så vägde det så tungt att eh, jag inte längre eh, kunde tycka och tänka som alla andra. Jag har aldrig liksom heller varit en person som bryr mig så mycket om eh, eh, om det här kommer att ha några speciella konsekvenser på mitt liv sen, eller inte, eller vad det gäller, i alla fall inte liksom vad det gäller grupperingar eller kompisar eller sånt. Jag upplever heller inte att jag har haft någon speciell inverkan på mitt. Eh, sociala liv om jag ska vara riktigt ärlig uh, så känns det som att jag kan säga vad jag vill till, till vem jag vill i alla fall av som jag hänger mest med utan att det har några speciella konsekvenser det är ingen som har blivit speciellt arg på mig eller upprörd eller gapat och skrikit eller uh, velat säga upp hänskap eller något sånt där det, det är som tror har aldrig, aldrig hänt mig så om jag pratar om sådana här grejer så brukar jag bara försöka ta det väldigt lugnt och visa förståelse för, för den jag pratar med. Um, men ja, det, det var min resa kring, uh, kring det här i alla fall. Vi uh, kanske kan hoppa över till uh, någon annan. Ja, ska vi ta Linda? Eller? Ja, det går bra. Um, jag uh, började ju läsa på om vacciner där vi 2007 någon gång, 2008- Sen 2009 i samband med svininfluensahysterin, då började jag skriva mina debattartiklar till Systemmedia som på den tiden då fortfarande togs in för att det hade inte blivit så infekterat hela det här ämnet om vacciner och deras biverkningar och sen så fick jag ju rätt så att säga då i och med narkolepsiskandalen. Men då när jag höll på att fördjupa mig väldigt mycket de här åren, 10, 11, 12 i vacciner så märkte jag ju att man i olika kommentarsfält eller liksom i olika debatter så kunde de som kritiserar vacciner bli bekyllda för att vara antisemiter. Och jag märkte ganska snart att det var begrepp här som jag inte fattade vad de betydde, hur de hängde ihop. Jag märkte att det fanns någonting som kallades för zionism. Jag märkte att det fanns det här med antisemitism som jag inte hade en blikaste aning om vad det innebar. Um, och, och jag började fatta att det på något vis hade koppling till judar men jag förstod liksom inte att vad har vaccinkritik med judar att göra så jag brydde mig inte om det här. Jag hade blivit van med att liksom, jag kunde kallas för barna mördare och oansvarig och folia och konspirationsteoretiker och, och hela det här liksom, vokabulären ni vet. Så jag, jag tyckte liksom att jag orkade inte bry mig om sådana här osakligheter. Och så gick det väl ytterligare en tid um, och så började jag känna mig lite så här nyfiken. Bara därför att jag märkte att det blev ännu mer återkommande. Ju mer jag fördjupade mig, ju mer jag skrev artiklar och figurerade utåt sett. Uh, så ju mer stötte jag på de här begreppen som olika källsord. Så till sist då, jag gissar att det här kan ha varit kanske runt ja, tio år sedan någonting. Så alltså runt 2013 plus minus ett eller två år så, så mejlar jag en bekant och sa att snälla kan du hjälpa mig. Jag fattar ingenting av de här begreppen. Vad betyder de egentligen? Och liksom, hur ska jag förstå det här? Var ska jag börja? Och då, då skickade han en länk till en film som på den tiden fanns på Youtube numera den är den garanterat censurerad därifrån. Men i alla fall den filmen hette One Third of the Holocaust. Och det var en fyra timmars film, en dokumentärfilm som jag började titta på och jag såg halva ungefär. och Det var den filmen för mig som gjorde att jag liksom insåg att herregud, jag är fullständigt grundlurad i historia. Här har jag gått omkring och trott att jag är vaken, som vi brukar säga. Och så hade jag ingen aning om hur det förhörde sig med det här. Och det här var inte ens någon särskilt bra film tyckte jag. Utan, eller tycker jag nu. Men det var ju den första jag såg. Så, det här, um, så att jag tyckte att, att den, den, för mig var den oerhört uh, viktig. För den ändrade min uppfattning. För jag förstod att det fanns någonting sant i den här filmen. Det, alltså man känner ju sanningen ger ju resonans. Men det här var ju ingenting som jag pratade om desto mer sen utan jag bara visste för mig själv att så här ligger det till. Och sen så kom ju då den här vallraffningen som inleddes 2019. Och så satt vi ju där på ett café, jag och den här så kallade oroliga mamman som påstår att hon hette Carolina. Och prata om alla de här olika dörrarna ut ur åsiktskorridoren. på jag då kommer att referera lite kort den här filmen. Och det känner vi alla till. Hela svenska folket. För det var ju det här som hon smykfilmade då. Som kom att sändas i vaccinkrigarna. Som blev den stora sen. Och efter den här scenen. Som faktiskt utspelade sig på vår allra första träff. Så började SVT ställa en massa frågor till mig kring den här händelsen. Och jag ville ju hjälpa. Mina nyfunna vänner. Så att deras frågor kring judernas det och andra gjorde att jag började fördjupa mig mer för att försöka hjälpa dem. Men det var ju egentligen först när programmen sändes i december 2020. Och det blev den här enorma cirkusen kring alltihopa som jag var tvungen att börja ta reda på mer. För jag ville ju förstå omgivningens reaktioner. Och sen också när vi skulle lämna in stämningsansökan så ville jag ju sätta mig in lite mer i alltihopa. Så, så det är ju på grund av SVT som jag har tagit reda på så mycket som jag har gjort idag. Och nu, tänker, nu känner jag ju att jag vet en hel del jämfört med en vanlig svensson. Mm, det var kanske inte den reaktionen du med att du skulle... <laughs> Skulle du få efter det här Nej. att du skulle be om ursäkt och snälla snälla kallar man inte för antisemit. Men istället för att eh, pula så är det tusen gånger bättre att göra precis som du har gjort. Att inte be om ursäkt utan stå rak i ryggen och eh, ja, jag har inte gjort någonting fel. Och det har du inte gjort heller. Så att eh, det, ja, det är all jag lyfter på hatten för, för det. Eh, ja. Ska, ja, ska vi ta Patricks eh, resa också då? Kan du berätta lite hur det gick till för dig? Ja visst och det var väl lite som, som Daniel var inne på här att, att, och som vi har pratat om många gånger att, att 9-11 blev inkörsporten till mycket eller vad man ska säga. För att jag, jag hade ju gått och liksom grävt i frågorna kring medicin i, i väldigt många år. Men, men jag hade ju inte kunnat ifrågasätta media i några större cirklar om man ska uttrycka det då. Va? Men, men när, man blev, när man när jag förstod detta då runt 2017 att, att eh, 9-11 faktiskt inte kunde ha gått till så som det eh, återgavs i media då. Eh, det blev ju en jättestor chock för mig. Och eh, sen så började jag ju då försöka reda ut hur den händelsen faktiskt hade gått till och det har man ju också gjort det väldigt svårt då genom att, att eh, producera massvis med desinformation kring det här eller liksom de här konstruerade konspirationsteorierna då. Men sen träffade jag dig då Martin och eh, blev uppmärksammad på den här filmen September Close och den eh, visar ju Uh, hur uh, det här hade gått, kunnat gå till på ett rimligt sätt då. det, det är ju det här med förespelad film alltihop då. Och när man väl har insett en sån sak då kan man plötsligt börja ställa massa frågor som man inte kunde ställa tidigare. Och en av de här frågorna, det var ju det här då med, med uh, jag tror att det, det, det, den första grejen efter det som jag kollade upp, det var väl det här med atombomber då, eller jag menar, man kommer in på det här Closed Forum och där, där uh, finns ju väldigt många av de här frågorna behandlade då. Men sen var det ju det här med, med, med djurarnas öde. Och eh, en, ett ställe som jag var tidigt inne på då och läste eh, det var en sajt som heter righteoususe.org och eh, jag försökte leta fram den här på Google eh, och lyckades inte. <laughs> Men om man letar med DuckDuckGo eller, eller någon annan eh, sökmotor en eh, Google, då. Så, så, så går du att hitta den. Och vi kan ju lägga ut länken här också. Då. Men den är intressant i det för att den, eh, den eh, tar ju upp den här frågan. Alltså, det, det är ju eh, judar som skriver om det här. Eh, och eh, det finns till exempel en artikel med rubriken How I Became a holocaust Denier. Eh, och de skriver mycket om den här frågan och de skriver om eh, den här Palestina och, och de här sakerna och vad, vad som har pågått där. och Det, det var liksom. Det var någonting som jag kom i kontakt med tidigt här kring denna frågan då. och som, eh, som eh, har påverkat mig mycket. Och sen så är det ju också, alltså det här... Och det är ju det man ska... Jag tycker man ska ha klart för sig det att... att eh, ...judar och andra grupper... ...det finns alla sorter, va? I, vi, vi, liksom, det, igen, det här är ju liksom ett söndra och härska... ...man håller på med, va? Och det var ju som eh, Theodor Hälstedt sa... ...för problemet här då, om vi ska sätta någon etikett på dem... ...problemet här vi har, ska vi säga, ska det är väl de här zionisterna då? Och, och, och som... Teodor Herzls eh lär oss sagt då, som sägs vara eh sionisternas som han hade skrivit i sina anteckningar i sin dagbok då, han sa ju det att antisemitismen är väldigt viktig för oss för att den håller ihop judarna som grupp va? så att den ska vi se till att den finns och vi ska liksom nära den och det tror jag man gör alltså för det är liksom ett, ett sätt att, att och, och, och jag tror att Alltså, ja, som De flesta av oss är ju bara vanliga människor. men liksom. man, man köper ju det man får, får eh, framlagt för sig. Men, men jag vill ju verkligen uppmana alla att verkligen undersöka de här sakerna. För det är ju hemskt att, att anklaga människor eller folkgrupper för olika saker som man inte är säker på har inträffat. Då, då får man ju faktiskt undersöka det va? ja nej så det var ju en ingång för mig i det här och och och igen som Daniel säger att nu ser man ju liksom bara ja jag menar det här är ju som många av de andra stora lögnerna, ja man får undersöka det och så får man, får man se vad som säger det ena eller det andra då va? men det här också det finns ju en historisk kontext i detta också det är ju, och det finns ju en annan intressant Sajt eller bok då. Och den, den finns ju som sajt som, eh, som man inte heller hittar med Google då. <laughs> som heter Talmudunmasked.com Och eh, där är det ju alltså, och det är väl den här också det är ju en en, en, ja, en slags annan benämning på zionismen, eller väl den men det är den här talmudismen då. Och den eh, delar ju upp då människor i väldigt snäva grupper för att det är några som är människor och sen så är det några som inte ska räknas som människor då. Och den här typen av, av ideologier, eller, ja, det, det, det, är ju, det är väldigt problematiskt och jag tror att det här har ju ställt till det. Uh, inte bara i nutid och efterkrigstid utan, utan även, även historiskt. Då. Så det var ju ett, ett annat sånt här uh, sak som, som jag tittade på som gjorde intryck på mig tidigt. Då. Och sen finns det ju en, en, en dokumentär som jag verkligen vill uh, puffa för som man hittar på uh, archive.org. Och den heter Ernst Sundel Setting the Record Straight. Full History Channel Documentary. Och det här var en dokumentär som gjordes, eh, jag tror det var någon gång på 90-talet, och eh, som handlar om de här eh, Ernst Sundel-rättegångarna. Och det är alltså kanadensiska History Channel som har gjort den här dokumentären. Och Den, är, eh, ja, den går igenom eh, Ernst Sundel-rättegångarna och eh, den, den kan jag verkligen rekommendera att man tittar på om man är eh, intresserad av den här frågan. Vilket jag tycker man ska vara, för den är eh, väldigt viktig. Yes. Mm. Och En bok som jag tror ingen av er nämnde här som jag också läste i mitt uppvaknande skede var ju den här En tom säck kan inte stå av Lars Adelskog och jag vet att Linda också... Och läst den och tycker den är bra. För det, där går ju han igenom till exempel matematiken. Alltså du har ett brott. Och så får man uh, undersöka vad är det uh, åklagaren menar ska ha hänt. Vad är, vad är påståendena som vi ska tro på. Och så kan man uh, försöka bryta ner dem. Kan det här verkligen stämma. Kan det till exempel få plats så här många människor i ett utrymme som är så, och så här stort. Uh, kan man till exempel uh, bränna upp en kropp på två minuter som behöver göras ifall, ifall det inte ska finnas några bevis från den här händelsen då för att det, det, det är en av anledningarna att man kan inte hitta några kroppar det finns inga inga kroppar som ska vara bevis då, då, ju, då säger man ju att man har um, förbränt alla kroppar i de här krematorierna och då kan man, då kan man ju räkna på kapaciteten av krematorierna hur många det fanns till exempel för att få reda på hur många som det är fysiskt möjligt och överhuvudtaget att, som ska kunna ha förintats på det sättet. Och då får man ju en betydligt lägre siffra än den officiella då som är enligt en europeisk lag förbjudet att ifrågasätta. Och, och en sak är också att fram till 1900... 90 någon eller till när muren föll, så var det ju en plakett i Auschwitz som nämnde att i det här lägret har fyra miljoner människor dödats Vilket man sen reviderade någon gång runt den tiden. Det var Auschwitz-museichef, Franschef Piper hette han på det som... Står på sig och sa att nej det kan inte ha varit så många utan vi måste revidera ner det till i alla fall en och en halv miljon. Och det är därför det står den här plaketten där idag. Men då har man ju, då har man ju dratt ner antalet från fyra till en och en halv. Men den här huvudsakliga siffran som är sex då ska fortfarande vara sex. <laughs> Av någon anledning. Och, man, och den siffran verkar ju vara väldigt viktig för det finns människor som undersökt på uh, ja, tidigare var det på Youtube jag såg ett tidningsklipp där det var en som hade eller ett Youtube-klipp där det var en person som hade kollat ut ett gäng olika tidningar och då hade han sett att det var 6 miljoner judar kommer att dö och 6 miljoner uh, judar kommer att Brännas och så vidare. Men grejen med de här artiklarna var ju att de var ju skrivna långt före andra världskriget. Att det var som en slags förutsägelse för att det förlovade landet skulle kunna skapas. Och sen så har vi även det här med siffror och befolkningsstatistik. Att tittar man på befolkningsstatistiken över det judiska folket så innan andra världskriget så fanns det cirka 13 miljoner i världen och efter. Så fanns det också 13 miljoner ungefär. Uh, och det går ju inte ihop med det här om sex ska dras ifrån då. Um, ja, har ni några andra saker nu vill gå in på? Ja, jag kan se. Ja, kör ja. du Lina. Mm. Um, jo, för att om jag kör nu så, så sen tyvärr alltså så måste jag börja stänga ner här för att det blir så sent och folk går och lägger sig här. Men jag tänkte, jag, jag kör lite grann här innan så får ni sedan fortsätta. Um, jag ville bara bekräfta Martin i, i den här boken som jag tycker är fruktansvärt bra. En tom säck kan inte stå av Lars Adelskog. Den finns på Webarchives så den är tillgänglig för var och en. Skriven på alldeles utmärkt svenska. Och här liksom kopplar vi bort alla känslomässiga argument i den här boken. Det är bara, vi går bara rakt in på fakta och använder liksom oss av logik. Och det som jag fastnar för i den här boken. är att den, den spaltar upp allting väldigt systematiskt. Vilket jag tycker om. Och den går igenom hur man bevisar någonting. Det finns tre olika... Um, slags bevis för någonting som har skett då. I det här fallet mord. Um, och på första plats är det viktigaste vi har. Det är alltså sakbevis eller det som man också då kan kalla för tekniska bevis. Och det består exempelvis av ett mordvapen eller en död kropp. Så att vi kan helt enkelt kan undersöka vad som har skett om man uppenbart ser att här har skett ett mord. Sen Andra gradens bevis det är där dokumentbevis. Dokumentbevis består som modet säger av olika dokument som kan bekräfta, exempelvis en beställning på ett mord, eller den order om att gör så och så så får du i och så mycket betalt bara du knäpper den här snubben eh, på, på natten, eller någonting sånt. Och sen så har vi den tredje gradens bevis, och det är också då den svagaste formen av bevis, och det är vittnen. Och varför vittnen är den allra svagaste formen av bevis? Det är för att vittnen kan komma ihåg fel. De kan medvetet ljuga. De kan av olika lojalitetskäl förvränga eh, verkligheten. De kan i god tro säga någonting som de tror att de kanske såg. Fast egentligen så hörde de det från någon annan som hade hört att de hade sett det och så vidare. Alltså vittnen kan vara väldigt, väldigt um, fulla med ljug egentligen. Och det behöver inte alltid vara medvetet ljug. De kan också vara hotade eller manipulerade. Rädda för att säga sanningen. Så um, och när det då gäller det som kallas för förintelsen, så är ju faktum att det finns inga tekniska bevis. Man har aldrig kunnat bevisa gaskamrarnas existens och man har aldrig hittat kroppar som per obduktion har bevisats vara ihjälgasade. Man har heller inga dokumentbevis. Det finns inte ett enda papper som styrker den här ordern om att man ska gasa ihjäl judar eller överhuvudtaget ta livet av människor. Och då ska vi komma ihåg att när tredje riket föll så hittar man 3000 ton dokument. Och inte ett enda av de här dokumenten så styrkar det som man kallar för uh, the final solution. Som skulle ha varit att man ska ha tagit gasa ihjäl 6 miljoner judar. Inte ett enda dokument. Och det här är intressant för att då har vi bara kvar vittnerna att granska. Och vittnernas historier om vad de har sett och varit med om går så vitt isär som man förstår ju. Att det här, liksom här, det, det här går inte, det här funkar inte. Och dessutom om man granskar bara ett enda vittnesutsagor, så funkar det inte rent logiskt sett. Exempelvis att en tandläkare drar ut alla tänder ur munnen på ett lik på en sekund. Jag menar, fråga, fråga vem som helst på stan. Tror du att en tandläkare kan dra ut alla tänder ur munnen på en sekund? Vad tror ni ni får för svar? Fråga vem som helst på stan. Tror ni att 30 människor ryms på en kvadratmeter? Vad tror ni att ni får för svar? Alltså, det, det är bara sunt förnuft. Så att jag rekommenderar verkligen. Eh, läs den här boken, en kan inte om säcken inte står. En sak som jag tänker på i detta också, Linda. Det är ju det att man har ju åberopat eh, teknisk bevisning, då, eh, som har eh, fallit isär. Vilket man har erkänt och fått ändra uppfattning kring, Det, det har ju varit väldigt makabra saker då. Som eh, att tvålar som skulle vara gjorda och tvålar och lampskärmar som skulle vara gjorda av, av ä, människor kvarlevor och sådana här saker va? som man, man presenterade. Men, men nu så säger man att nej, nej så var det ju inte då. Va? Så att, att, och det är precis som du säger så att det som återstår då det är ju ingen teknisk bevisning och sen så är det Uh, vittnesmål då och <skratt> åsikter och, och, och, och de här redogörelserna då de, de går ju inte ihop särskilt väl va? Vem är det där kan man ju också jämföra med andra sådana här saker då som är, är svåra att ifrågasätta som Eh, exempelvis månlandningarna då, då, har man ju pratat om det att ja, men du vet att de här astronauterna satte ut reflektorer på månens yta, och nu så kan vi rikta laserstrålar mot de här reflektorerna som nu finns på månens yta. Och så kan vi få en, en reflex tillbaka från dem då. Så kan vi eh, konstatera då att dels hur långt det är till månen, och dels att, att det faktiskt har varit människor på månen. För det. annars så hade vi inte kunnat få den här reflexen. då. <laughs> Men det som är lite märkligt där då, det är ju det att de här eh, såna här lasermätningar av månen, det höll man på med redan innan eh, man eh, påstod att man, man reste till månen då. Det finns ju artiklar om detta som att man höll på med detta i början och mitten på 60-talet. Så där har du också ett exempel då på teknisk bevisning som, som faller isär. Då. Så ja... Yes, och, och jag vill ytterligare rekommendera en dokumentärfilm här innan jag stänger ner fruktansvärt bra film som ni faktiskt redan har länka i show till avsnittet där ni intervjuar Monika Schäfer. Den heter Why We Believed. Um, och alltså jättegärna Martin länka in det på nytt i show notesen till det här avsnittet för den dokumentärfilmen Why We Believed den tycker jag, alltså har man sett den då det, den bara, den är klockren helt enkelt så att uh, ska man läsa någonting en, så läs en tomsäck kan inte stå ska man se någonting så se Why We Believed och David Colin Auschwitz så naturligtvis den är ju den är ju jättebra också um, mm. men Hör ni, alltså tyvärr jag skulle så jättegärna fortsätta och jag tycker det är jättelänsant att jag är tvungen att stänga ner nu men jag hann vara med i alla fall en stund och ni får fortsätta så ser jag fram emot att lyssna på avsnittet sen när det kommer ut. Mm. Ja, det var jätteroligt att ha det här Linda. Tack så hemskt ja. mycket. Kan du inte ta mm. det här med, med, med boken och, och rabattkoden en gång till? Ja, absolut. <laughs> alltså, RCB Um, 198 RCB för Radio Kibona 198 för 198 kronor. Ni kan alltså förbeställa den här boken, Sanningen om smitta, som Anarkos förlag i Göteborg kommer att ge ut med planerat utgivningsdatum 1 maj. Och det här, den boken kommer alltså att sågas sönder. Det här med tron på virus och tron på smitta. Vilket vi har pratat om eller ni har pratat om mycket i den här podden. Nu finns alltså en bok på svenska påkommande. Och rabatten som Radio Kubonos lyssnare får gäller i några dagar efter att det här avsnittet publiceras. Så söndag söndag första, andra, tredje april 2023. Eh, använd den här rabattkoden så får ni ett exemplar. Mm. Jag ska beställa direkt. Och sen, sen undrar för du hade ju en bok som du själv skrev angående dina upplevelser kring de senaste åren. Hur, hur går det med den och mm. kommer den komma ut inom ja. rimligt tid? Jag, vi jobbar på den och eh, jag kan inte just nu säga när den kommer ut. Vi pratar, vi pratar nu om hösten för det är ingen bra idé att ge ut en bok under sommaren. Alltså folk, det är semester och folk tänker på annat. Så att vi tänkte att den borde kunna komma ut i hösten, den boken. Så då får vi prata lite om det också så får jag berätta mer om den boken sen. Mm. Mm. Det tycker jag absolut. Det yes. ser ja. framåt. fram ja. emot. Jätteroligt ja. att du vi vill ha med Linda. Ja. Tusen tack. tack. Fortsätt killar. Hej ja. allihopa, vi hörs. Hej då. Tack så Hejdå. mycket. Hejdå. kväll. Mm. Ah, uh, du ville komma in där, Daniel, innan. Så, uh, ja, ja. Vad det gäller eh, vissa av eh, gaskamrarna så är det ju så att eh, samtliga kammare saknar ju gastätt dörr och även infästen för en gastätt dörr. Vilket man då behöver i det här sammanhanget enligt eh, Frederick A. Loyster som eh, var en expert på gaskammare och eh, hade även... Eh, jag till att bygga sådana här i USA som jag förstod det um, och det blir ju ett problem då att hävda att den här historien ska vara sann om man saknar en så grundläggande sak um, och som jag har förstått också så är det så att cyklonber som innehåller cyanid uh, det är ju tydligen dödligt inte bara om man andas in det men även om man får det på sig och sen var det ju då tydligen ett luftkonditioneringsproblem i de här kamerorna. Där i en riktig gaskammare så ska det tydligen vara så att gasen som kommer in den åker ju för det senare uppåt till taket i rummet. Och där behöver man ha ett insug av luft och ett utsug av luft längst ner i rummet. Men i gaskammarna så är det precis tvärtom. Och då funkar ju inte det och då skulle det innebära i sådana fall att. Dels kommer ju gasen ligga kvar uppe i takhöjd och du kan inte få ut den. Och om det då skulle ha varit ett tyska soldater som gick in där och drog ut kropp, kropparna från gasrummen, eh, från duschrummen, då måste ju de i sin tur haft på sig eh, skyddskläder eller vad man på, ibland på engelska kan kalla för hazmat suits eller hazardous material suits. Alltså ofta i filmer kan det vara vita eller gula dräkter som är gastäta. För att själv inte bli förgiftad. Men det finns ju inga sådana direktor heller hittade i något läger, vad jag har förstått. Som ytterligare då omöjliggör den här konventionella historien kring hur det här skulle gå gått till. Sen ska ju vi vidare vara så att cyklon B innehåller cyanid. Och det ska ju göra väggarna projsenblåa, som man kallar det för, någon slags grönblå färg. Uh, och det hittar man ju knappt i någon av de där kamrarna. Och uh, han som var glaskammarexpert Fredrik Rick A. Leuchter, han var ju även kemist. Och han tog ju med sig exemplar från den här väggen i Auschwitz. Och hittade inte speciellt mycket spår av cyanid på de väggarna. Vilket han då tycker att han borde ha gjort. För att det finns eller fanns väggar i vissa koncentrationsläger som hade kvar porcimlåa väggar utomhus på utsidan av vissa byggnader- där man hade använt sig av de här cyklon B-burkarna- för att avlägsna lös från kläder som spred tyfus på den tiden. Det verkar ju ha varit de här burkarnas sanna syfte. Det vill säga att man la de här pillerna på marken utomhus- och eh, när de eh, avdunstade uppåt- eh, och folks kläder som man hade hängt av på liner så dog lössen av. Eh, och då undvek man att bli sjuk i tyfus. Eh, och det är då märkligt att det finns proximbara väggar på utsidan av vissa hus efter regn och rusk i 70-80 år, eller ja, 70-80 års tid. Och, eh, men att det inte finns in i gaskammaren där, där det här skulle användas som mest. Sen är det också så att eh, de här kamerna skulle också behövt ha någon form där man på något sätt då fick in gasen där i. Och vissa, jag vet inte om vissa då hävdat att det skulle ha skett genom duscharna eller att det skulle ha kastats in genom fönster eller skorstenar. Men en av skorstenarna som finns i Auschwitz, den verkar ju vara en efterhandskonstruktion. Den har ju inget hål ner och den fanns heller inte på flygbilder som togs på 40-talet av Auschwitz. Så att den har man ju liksom lagt till i efterhand för att eventuellt hävda att man på något sätt skulle ha använt den. Och om det skulle ha varit så att de vill hävda att liksom gas skulle ha kommit in genom duschören och man också använde duscharna med vatten, då måste jag nu liksom dubbla duschar då för att dels har rör som leder vatten och dels har rör som leder gas. I och med att äh, den här gas, äh, alltså cyklon B som sagt var giftigt även om du får det på dig. Äh, och det tror jag inte heller att det finns någon bevisning för, vet jag, känner till. Sen hade ju det här matematikproblemet då att någon hade ju räknat ut att du skulle dröja till... Äh, 1983 för att gav sig sex miljoner människor för att de här duschrummen är så himla små. Och, eh, sen hade vi även eh, den märkliga saken då att, det, att det fanns tidningar som publicerade att 6 miljoner judar var i fara från år 1900 och framåt. I eh, drygt 40 års tid. Som eh, då preprogrammerade folk kanske till att tro på den här propagandan när den väl skulle släppas. Och eh, efter kriget så var det ju vissa politiska ledare från den här tiden som, som skrev böcker. Som exempelvis eh, Hitler och Churchill och Rose, Roosevelt. Och deras böcker från de politiska ledarna var ju på över 7000 sidor har jag hört. Och ingen av dem har nämnt en endast mening kring det här eventet. Vilket man kan tycka är märkligt. Det bevisar ju såklart ingenting men eh, man kan ju tycka att de borde ha fått med var sin mening på 7000 sidor. Um, så att, ja, det finns ju liksom jättemånga problem här. Då är det förefallet som att tyskarna skulle ha brutit mot naturvetenskapens lagar, logiken och matematikens lagar flera gånger om. Och det är såklart inte möjligt. Um, så att um, ja, om, om ni kikar liksom på um, The Loister Report, läser igenom den och, och kollar lite dokumentärer med honom om ni hittar dem online. Där man satt med Sundell, Robert Forison och hans böcker och, och David Cole. Uh, och David Cole Stein var ju för övrigt själv uh, jude och blev smutskastad av andra juder och anklagad för att vara antisemit. Hur han nu kan bli anklagad för att bli det när han själv är jude, det är ganska märkligt kan jag tycka. Um, så att ja det finns ju, det finns ju många uh, saker då som uh, antingen bevisar eller starkt påvisar att den officiella historien då återigen även i det här ämnet, inte kan stämma överens med verkligheten. Mm. Mm. Ja. Nej det, och det Jag har tänkt på det det är ju ganska, de ganska märkliga de här begreppen som man rör sig med. Det här med antisemit. Va? Semiter är ju en, en, en ras då, eller vad man ska kalla det för. Va? Men, men man behöver ju inte vara jude för att man är semit. Uh, eller ja, jag vet inte men, men det, det är alltid de här och det är ju samma sak också jag tänkte på det med, som uh, Linda sa eller det här begreppet man använder då att förintelsen är den mest väldokumenterade händelsen i världshistorien ja men man säger ju inte vad kanske vad dokumentationen visar då eller hur, huruvida <laughs> ja, jag bara, de, här, de här begreppen liksom och sen så Jättebra Daniel att liksom man går igenom de här faktiska sakerna man tyvärr är det ju så det, det har man ju börjat förstå allt mer och mer nu att, att i vissa frågor för vissa människor det, det spelar egentligen ingen roll vad, hur mycket saker, hur mycket fakta man lägger fram på bordet eller vad, vad, vad saker och ting visar utan det är ändå på ett visst sätt och så argumenterar man från det utifrån det man stöter på och det jag tänker på att jag, jag fick upp i mitt flöde då i Youtube så fick jag upp en film som heter Why the lunar module looked fake och så är det ju någon eh, kille som går igenom eh, varför den ser ut som den här molnlandaren då när man zoomar in lite på den den ser ut som den är byggd av gymnasieklassare då på vissa sidor att man ser ju att det är papper som är skuret och lite tejp och sånt där då va? men det, det finns jättegoda skäl till att den såg ut så och sen så, så säger han ju då att eh, ett, en stor, liksom, ett, ett starkt eh, bevis för eller belägg för att månlandningen att den här månlandaren inte var fejk det är ju att den ser så fake ut. Det är ett starkt belägg. För, för hade, hade den inte varit fake, eller hade den varit fake, ja, men då hade den inte sett så fake ut, va? Och sen så ser man då i YouTube-kommentaren, och det är ju liksom tusentals, eller hundratals i alla fall, jag vet inte. Och, så, och då stämmer ju kören in, och vad bra att du gjorde detta, och det, det stämmer ju så bra, ja. Det, det, det där du sa om att. att Eftersom det ser så fake ut så, så är det ju inte fejk va? Det var, det var en riktigt bra eh, kommentar du kommer med det, här, va? det var ju en sak, det, Elon Musk han sa ju det också om den här eh, rymdtresslan eh, mm, då. Ja, han sa också så, Ja, it looks so fake, it must be real va? Och, och, och vi är där alltså, det är Orwell i verkligheten. Mm. Dubbeltänket är ju detta va? Ja, lögn är sanning. Man säger det rakt ut nu. Och det, det är väldigt otäckt alltså. Så därför, gott folk och ni som lyssnar, alltså sätter in i såna här frågor oavsett vad ni har för andra tankar om, om eh, politik eller etik eller vad det nu handlar om. För att det har inte med detta att göra. Det här är en sakfråga. Och det är väldigt viktigt för att kunna agera rätt och riktigt i andra sakfrågor och vad det gäller annan etik att ha en koll på verkligheten och vad som verkligen har hänt det är liksom förutsättningen för att man ska kunna leva sitt liv på ett bästa möjliga sätt och inte göra dumma saker som man sedan ångrar som till exempel att skicka upp lite juice i, i kroppen och sen så upptäckte att oj då, hoppsan. Det var ju ingen bra grej va? Jag tror att det är nog tyvärr väldigt många som har vaccinerat sig som ångrar det. Och jag tror att det är väldigt få som inte har vaccinerat sig som ångrar det. Så ja, nu ser jag ut lite på andra ämnen. Men, men de, det här hänger ihop. Allt ihop. detta hänger faktiskt ihop. Så mm. tänk på det kära lyssnare. Ja, det var någon som sa det. To brighten science anywhere is to brighten science everywhere. Mm. Uh, och jag kan också tycka att uh, allting uh, hänger ihop. Uh, och det var någonting som jag insåg efter att jag hade uh, studerat uh, flera olika lögner under några års tid som det sjönk in. Att uh, det finns ändå ett visst uh, samband och... Uh, mellan olika händelser som till en början till synes inte verkar hänga ihop, ändå hänger ihop på ett eller annat sätt. Eh, som liksom mer och mer ledde mig till att förstå att ja, det verkar bara finnas en grupp människor som, som bestämmer över händelseförloppet på den här planeten, vilka de än är. Eh, och de har ju liksom lyckats ta ha i kontroll över eh, allt som är stort och viktigt som exempelvis eh, skolan och mainstream media. Det ekonomiska systemet alla stora företag, alla branscher eh, medicin. Eh, det, allt det här liksom, eh, förefaller då enligt mig att ägas styras och kontrolleras av den här gruppen människor. Eh, men det inser man inte så lätt. Har jag har märkt eh, när jag försöker förmedla det här till andra i min omgivning. Eh, utan man behöver nog gå igenom flera pusselbitar som eh, Patrik ett exempel på för att kunna förstå det, kunna inse det. Uh, och i den bemärkelsen så hänger allt det här ihop, precis som uh, Patrik sa. Uh, men det kan ta lång tid att förstå. Och jag, och jag förstår att folk som kanske är nya för den här podcasten och lyssnar på det här första gången, uh, eller en av deras första avsnitt som de lyssnar på kanske är just det här avsnittet. Jag förstår att den människan troligtvis inte riktigt kan tro det eller tänka det här och nu, till en början, att det är en process att, att förstå det här. Att det kan ta flera månader eller flera års tid innan man innerligt förstår det. Mm, det beror väl eh, lite på hur mycket investerad man själv är i det. Eh, om man har en, någon i familjen eller man kanske lever i nära relation med någon som man vet absolut skulle slå bak ut ifall det kom fram att man hade en annan ståndpunkt i den här frågan så att det blir ju är man beroende av andra så är det ju väldigt svårt att alla gör samma resa samtidigt som man kanske behöver göra för att inte ska knaka i relationer och sånt och det är ju väldigt få fall jag känner ju många där, där den ena har börjat undersöka hur världen är skapad och den andra mest vill titta på Netflix, Netflix dokumentärer och sånt och, och det kan ju börja knaka lite fogarna där. Tyvärr är det så. För att det är väldigt stark, starka krafter vi har att göra med. Mm. Mm. Alltså, en, en sak som jag tänker på också är det, där, det är ju det att när man resonerar och vad ska man säga, lever lever liv under vissa förutsättningar under vissa antaganden, under vissa premisser så är det väldigt svårt att undersöka dem sen och, och, och, och kanske upptäcka att de inte stämmer för då, det blir lite som man blir av med en, en del av sig själva eh, om, om man skulle göra det. Så det, det är ju också ett, ett, ett problem med detta. Och sen så tänker jag på en eh, sak som eh, Ahmed Rami sa på sitt föredrag. Och, och som, som, jag, som slog an hos mig. Jag ser ju att det, det, är ju, det är lite pudens kärna. Och det är ju det att vi har en, en grupp människor kan man säga som de bygger religioner. Och det innefattar alla religioner. Och det innefattar även den... Så att säga, statsreligionen vi har idag. Och det är ju någonting som man, man kallar ju det inte för en religion då. Men det är ju den här eh, ja, scientismen. Eller liksom det vi har nu då. Den vetenskapen och det eh, media vi har. Det är den nuvarande rådande religionen. Och den har man byggt upp då under eh, efterkrigstiden. Främst då. Och i den här religionen så ingår det ju underverk och, och, och helvete och tabu och så vidare. Va? Och det är ju eh, rymdresor och, och katastrofer och terrorangrepp och så vidare. Va? Och eh, ja, även då judarnas öde under andra världskriget. Mm. Och, så tror, och tror man inte på den etablerade vetenskapen så är man en förnekare. Och det här mm. ordet förnekare vill man ju Föranleda att då är det ju någonting man har kommit fram till som är sant och riktigt som de som förnekar det här då inte vill ta det eller kännas vid eller ta, ta till sig eh, av någon anledning. Och eh, ja det kommer ju komma nu eh, lite roligt. Vi har ju vetenskapsfestival här i Göteborg varje år och i, i år så är temat vad rör sig i huvudet på eh, konspirationsteoretiker. Så har man bjudit ut någon professor från England Karen, någonting som ska berätta om vad det är som gör att människor springer iväg i de här konstiga tankemönstren mm. <laughs> så att ja, vi får se om man kan komma och ta sig dit och, och kanske få tillfälle att ställa någon fråga men det brukar väl inte vara så populärt på sådana tillställningar att man gör det och det är väl många som vill, som vill ha mikrofon men vi får väl se om vi kan göra en insats där mm. eh, men jag tänkte mer till, ja, till, tillbaka till ämnet lite. Jag, jag var ju själv nere i, i Polen förra veckan här och besökte just de här äh, lägerna som David Kohl hade gjort i sin film. Äh, och det, man kan ju berätta lite kring det. att vi, Det var ju två olika läger. Det finns ju dels Auschwitz 1 och äh, Auschwitz 2 Birkenau. Och det som vi besökte först det var det Auschwitz 2 Birkenau och det var ju ett läge som var mycket större än Auschwitz 1 och det byggdes under kriget eh, med spartanska medel så därför så är det ju mycket mer primitivt än vad Auschwitz 1 är och även mycket större. Och det är ju där även, även de här järnvägsspåren finns som man kan se i olika filmer och så som leder igenom hela lägret. Och eh, längst in eh, där järnvägsspåren slutar, eh, där finns det lite ruiner som då ska ha varit gaskammare, säger man då. Eh, och David Cole nämner också det här i sin dokumentär att eh, hade det varit så att, att det hade kommit järnvägslaster med människor som hade lätts in i gaskammaren direkt och sen försvunnit ut i skorstenarna, så hade ju hela, hela lägret sett detta för det fanns ingenting som var emellan eh, som blockerade Eh, synfältet så att det är ingenting som man skulle kunna ha hållit hemligt för andra fångar som nu sen om, om eh, det här förtäljer att man lurar ju dem då att de skulle duscha och så men eh, så det har ju varit ett spektakel som alla hade sett eh, och i avskritt två så var det väl inte så mycket att, att se, det var det var ganska långa sträckor att gå och mycket var ju ruiner. Så att det mest intressanta var ju Auschwitz 1 då, och det var även där som var museet. Och för att få komma in där så var man tvungen att legitimera sig. De ville ha en legitimation. Och sen fick man även gå igenom en eh, ja, metalldetektor. Precis som man ska flyga ett flygplan så fick man ta sig alla metallföremål och röntga väskor och allt sånt där. Så att det var ju väldigt hög säkerhetsklassning på det där. Och man fick även en, tid, en tidslott som man var fick gå in där. Så att vi, vi löste ut biljetten och då fick vi gå in först efter två timmar. Så det var det därför som, som jag med min och åkte till Auschwitz 2 först. Och där inne i Auschwitz 1 så är det de här olika barackerna och den här... Lägret byggdes ju långt innan andra världskriget så där är det ju mer robusta baracker och det fanns olika faciliteter. Och det som vi var tvungna att se då det var ju bland annat här simbasängen som framträdde i David Coles dokumentär och mycket riktigt så fanns den där då. Och skylten framför säger ju att det här är en brandbekämpningspool maskerad som en swimming pool. Och den var ju liksom innan området där fångarna hade tillträde och det fanns hopptorn och så startblock för tävlingar och sånt och dekorationer redan då men det var ju ingenting som hade ingått i toren man tar som turist med en guide då. och vi skippade guiden. Och sen så var det ett gäng olika baracker med utställningar. Och då var det bland annat att man får se det i med skor och högarna med hår och resväskor, cyklon B, burkar och så vidare. Och massa olika historier om vad som hänt där. Men det som var mest intressant att titta på var ju det här gaskammaren som ska vara intakt då. Det var ju ingen ruin som det var i sist 2. Och det som slog mig direkt var ju att när man går in där så är det ju två dörrar. Först är det en rakt fram och så svänger, svänger man 90 grader vänster och så är det en dörr till. Och båda de här är gjorda av trä. De har nyckelhål. Den inre dörren kunde reglas inifrån. Och inne i kammaren så fanns det... Förutom den man kom in i så var det två dörrar till. Det var en längst bort och den var försedd med en trädör också med en stor glasskiva i. Och sen fanns det en, en dörr till höger som ingick till krematoriet. Och den var helt utan dörr överhuvudtaget. Så Och ja, man kunde se tydliga spår i... i Golvet efter att det hade funnits väggar eh, tidigare i byggnaden. Och eh, sen fanns det ju krematorugnar och de igenom den här öppna dörren. Och eh, vi gick och även ut oss runt för på andra sidan den här väggen där krematorieugnarna stod. Där, där står det en skorsten. Och den här skorstenen var ju inte eh, kopplad till. Uh, utrymmet med krematorugnarna så att den verkar ju bara vara någon slags replika som man har murat upp uh, och ja uh, det var väl den upplevelse. jag hade uh, hade kring det så jag gjorde en liten film om det också så kan jag lägga in uh, länkarna här som, som lyssnarna eller som är intresserade kan titta på sen ja uh, uh, hade ni något att tillägga om, då, om det kanske Nej, jag vet inte om jag har några fler grejer. Men det är intressant att du var det själv och, och kikade själv. Mm. Uh, men jag antar att du inte kollade luftkonditioneringen. Nej. <laughs> Nej, det gjorde inte. Uh, jag kan dra lite mer grejer jag har skrivit upp det sen tidigare. Och dels är det ju då med det här med begreppet koncentrationsläge. Det var ju ingenting som tyskarna skapade under andra världskriget utan det... Det första gången det kom på tapeten var 1899 i Boerkriget i Sydafrika. Då engelsmännen skapade koncentrationsläger för boerna. Och koncentrationsläger har även använts av de allierade under andra världskriget. Till exempel så har vi Japaner som USA var i krig med under senare delar av andra världskriget de internerades i liknande koncentrationsläger som fanns i Tyskland fast då i, i, i USA så tog man samlar samlade ihop Japaner och lät dem bo under här förhållanden och det är ju ganska naturligt att om en, om en nation är i krigföring med en annan gruppering och den grupperingen finns inom din, ditt lands gränser så kan ju den uppstånda. Utgöra en militär risk Att alltså de kan ju Sabotera inom landets gränser Så att då är det bra att ha Kontroll på de här människorna Och det utkom ju även Innan andra världskriget Så utkom det en krigsförklaring Där man i, Jag tror det var i New York Times man skrev Judea declares war on Germany efter att eh, nationalsocialisterna då hade tagit makten i Tyskland eh, i januari 1933. Så då har, har ju den grupperingen människor eh, öppet förklarat krig mot Tyskland. Och man ska bojkotta alla deras varor och se till så att eh, ja, sa sabotera för landet i stort. Så det här är också en anledning till att man har eh, satt människor av judisk börd i just koncentrationsläger då. Ja, nu spricker min röst Kan ta över? Oj, ja. <går> Oj, ah, jag behövde hosta i alla fall. Ja, ja, ja. Ja, uh, uh. så... Um. Nej, det var väl lite kring det. Uh, och uh, sen har jag även skrivit upp um, det här med Nundberg-rättegångarna. Så hade man ju då har ett vittnesmål från Rudolf Höss som var lägekommendant i Auschwitz. Och han erkände då att det fanns gaskammare i Auschwitz. Men vad man ska komma ihåg då är ju att eh, han blev ju, starkt eh, torterad och hans familj blev hotad. Och eh, står alltså, man under de premisserna så, så kommer man erkänna i princip vad som helst. Och det här Rudolf Höss vittnesmål är en väldigt stark grundpelare i den här historien då. Uh, mm. och sen har vi En även... annan märklig sak med är... Rudolf Hess är ju att han var ju själv av judisk uh, härkomst, precis som Moses Hess. Och det där känns ju som att det är riggat, skulle jag mm. Det kan det vara. My mycket. Ja, för att spinna vidare på det är vi ändå det finns ju på Clues Forum så finns det ett, en intressant artikel som man hittar, tror jag man söker på turimfest Ska vi se. man söker på Purimfest på, Ja, just det, det Holocaust Underview. Eh, för där så ser man ju alltså, det finns ju eh, väldigt många märkligheter i den, de här eh, nybärtegångarna. Som tyder på att det är någon slags eh, tv-teater. Helt enkelt då. Eh, så det kan jag rekommendera också. Att man eh, tittar närmare på. Sök på Purimfest på Clues Forum. För det. Mm. Mm. Och i de uh, Numbar-rättegångarna så skapar man ju lagar som skulle... Som gällde retroaktivt. Det vill säga att tyskarna dömdes för sånt som inte var olagligt att genomföra under tiden de gjorde det då. Och sen men, om man tar bort hela det här för det finns ju inte så stark bevisning kring gaskammar så har ju de allierade varit minst lika goda kolsyppare men det finns ju ingen av dem som har dömts för de krigsbrott som som de har utfört. Och det finns ju bland annat de här Eisenhowers dödsläger då man efter andra världskriget helt sonika stängde in kapitulerade tyska soldater bakom stängsel och inte gav dem vatten eller mat och helt sonika lät dem svälta ihjäl. Det var jättemånga tyska som dog på det sättet. Men det finns ju ingenting som glas ut i skolorna och så och det utan det är ju någonting som jag har tagit del av först under senare år. Att det finns en annan sida av myntet ett, ett verkligt folkmord som kanske faller i glömska eller äh, förminskas äh, just för att det finns något annat som är påhittat som tar så stor plats. Mm. Ja. Nej och då tänker man ju även på det här som var under mellankrigstiden med, med äh, Holodomor och de äh, armenska äh, folkmorden då. Och det man kan säga om dem då, det var väl att där gick man väl mer pragmatiskt och rationellt tillväga för att ska man ha gäll många människor på kort tid? Ja, då är det enklaste sättet att inte ge dem mat och vatten. Se till att de inte får mat och vatten. Så löser det sig den saken. Så att det här med att... att uh, uh, använda sig av, av, av gas eller gifter. Eller så där. Det, det är ju egentligen eh, ganska irrationellt då om man ska genomföra ett systematiskt eh, folkmord. Och eh, som en del säger att det det här med eh, det här, det, det är väl ett sätt också att, att föra bort eh, andra folkmord från eh, Eh, diskussion då. För att eh, det, det som människor får i huvudet om man pratar om folkmord, eh, det är ju det här då. Eh, och, och de här andra, eh, ja det, det ser de och sen så har vi väl även eh, kulturrevolutionen och så vidare. Va? Det, det är inte så många som tänker på. Utan eh, det här har tagit över den eh, problemformuleringsförreträdet eller vad man kallar det ja mm. och, och Daniel nämnde innan, innan där att eller om det var linda, man hade hittat eh, ganska många ton dokument från tyska riket man har aldrig hittat en enda plan för systematisk avsning av judar om man vänder på, på myntet då finns det någon typ av dokument som styrker att man vill ha hjälp tyska då. Och då finns det bland annat en bok utgiven i USA som gavs ut väldigt billigt. Den kostar över 25 cent så att så många som möjligt skulle ha råd att köpa den. Och den heter Germany Germany Must Perish av Theodore N. Kaufman. Och i den här boken då som jag har läst också där, där förespråkas ju en, en sterilisering av det tyska folket så att de kommer själv dö ut då. Och det där var ju någonting som nationalsocialisterna tog upp också som en skrämsegrej att det här är ju någonting som våra motståndare kommer vilja utöva på oss om de vinner kriget så att det blir ju väldigt skräckt då också. Och det var kanske därför många av dem kämpade så pass länge trots att Uh, utsikten att vinna kriget inte såg så bra ut för det funderade jag länge på när jag var yngre, varför fortsatte man att kämpa uh, när kriget ändå var förlorat de allierade, uh, marscherade in på alla fronter men det var ju det här uh, att uh, ja, då visste vad som väntade när den så kallade freden kom då och hur de skulle bli behandlade uh, och vad har vi mer? Jo, jag har noterat det här med Anne Franks dagbok det är ju en springande punkt också. Och den hade väl, vad heter han? Robert Faurissat hade väl en skrivelse om den boken där han hade analyserat den. Och kommit fram till att den var skriven med ett skrivdon som inte fanns under andra världskriget. Alltså det vill säga en, en kul spetspenna. Mm. Ja jag kan ta över det här jag hör, jag hör rösten brister igen jag har också tittat på den där det, det är ju en eh, sak med, med, med den här eh, boken och berättelsen och sen så går ju Föreson igenom alla märkligheter i eh, historien också som, som ju är lite svår att, att förstå om det inte skulle vara en, en, en fiktiv roman då för att, att att, ja, det, det finns äh, mängder med märkligheter i äh, den här boken och jag, jag, jag, jag har svårt att återge det här på ett sätt men jag, jag rekommenderar verkligen att man äh, att man läser den här äh, Forisons äh, analys av äh, Anne Franks dagbok och den är också lite svår att hitta vi kan se om vi kan gräva fram någon länk här och, och, och. Och lägga i, i uh, show notesen. Uh, den går att hitta. Men det, det, det blir lite sån här sökmotorgrävande För den också då. Som det är med, med mycket av de här uh, sakerna. Mm. Mm. Och en annan uh, grej jag tänker på är en här list Som vi fick se i skolan. Och man före gav ju det här en dokumentär som skildrar verkligheten. Och den var ju verkligen... Uh, gripande av den här historien om lilla flickan som var i rött och så var hela filmen i svartvit och så fick man se henne i slutet där i högarna och. och man tog ju det här som en dokumentär eller det utmålade som en dokumentär att det här är en verklig händelse det här har skett då men problemet är ju att den här filmen filmens inlöslist bygger ju på en roman som är en fiktion alltså det är en påhittad påhittad historia Uh, och sen så finns det även sådana som går igenom, uh, till exempel här Amand Gutt, uh, um, figurerar ju den här uh, filmen då. Uh, och han skulle liksom på morgonen där när han tar sitt morgonkaffe och så uh, sträcker sig lite så tar han sin mouse och så skjuter han några ljudar uh, ute på gården där. Uh, problemet är ju att hans uh, boning uh, var ju nere för en kulle så han hade ju inte alls någon utsikt över... Uh, över lägrets gård. Så att det är en sån grej då som man direkt kan avvisa. Eh, till exempel. Eh, och, och den filmen gjorde ju väldigt starkt intryck på mig. Så att det är ju en av de grejerna till att man kanske eh, väntade så på länge med att undersöka den här händelsen då. Mm. Mm. Ja. Ja, vad säger jag, sitter och... ja. Ja, jag jag bara lägger in en relevant reflektion. Jag sitter och tittar på Klus för de här, och så har jag hittat den här tråden som heter The Holocaust under View. Jag bara noterar det att när man, när man då tittar på den här första sidan i den här tråden så kommer det en massa videos. Det är någon som har länkat till videos. Jag tror det är 10-talet. Och alla är eh, video unavailable. De har plockats bort då. Och, och den här är, ja, den här tror den började 2011 då. Men det är också en sån här intressant grej: hur, hur man eh, rensar bort sånt här. Eh, ur eh, YouTube framförallt då. Men, men det ser man ju också, Alltså även, även BitChute och de här andra eh, sajterna har ju börjat censurera eh, hårt nu också. Jag har försökt hitta den här Ernstundel-dokumentären eh, och då, då får man ju träffar på eh, BitChute och, och lite annat. Men, men när man försöker titta på dem så står det att nej, det här får du inte titta på i ditt land och så vidare då. Så, ja, mm. och vi får väl hoppas att det ger någon slags barbra strejsande effekt det här som jag brukar prata om. Mm. Att, att fläka, fläka, Varför på. ska man inte kunna sätta sig in i, i den här frågan? Varför är det så? Mm. Varför ska det plockas bort? Precis, <laughs> och, och man då ska anses sig mm. själv, själv vara en kritisk till den, den här samhällsutvecklingen vi har idag och vilja göra någonting åt det så måste man ju faktiskt gå till, till pudens kärna och undersöka sanningen följt ut för att det som systemet lever på är att vi tror på lögner och genom att vi tror på lögner kan man få oss att göra saker vi inte hade äh, gjort om vi hade vetat eller haft korrekt information från början. Så till hela mm. det här systemet bygger på att äh, luras helt enkelt. Ja. Äh, och jag tänker på vilken värld hade vi haft om, om det inte hade funnits människor som hade ljugit. alltså vad, vad, Vilka tekniska innovationer hade vi kommit på? Vad hade vi varit? Uh, alltså, det är ju bara fantasin sätter ju gränsen till var, <kör> vad hade kunnat vara. Om, om alla människors skapande kraft hade kunnat användas till någonting bra och, och nyttigt istället för att kanske göra så alltså, meningslösa jobb eller gå och spruta gifter i, i människor. Mm. Ja, nej, det, det där kan man ju fundera mycket på. Men, men det verkar ju liksom, jag menar det här med att det bildas ett imperie och att imperiet kastas in i lögner och korruption. Det verkar ju vara liksom ett, ett, något återkommande i historien. Liksom. Jag menar, jag tänker på det här med med katolska väldet på 1500-talet och det är liksom ja det var häxbränningar och avlatsbrev och, och, och massa märkligheter men sen så sprack det då igen en, en renässans men sen så blev det ju massa krig och så vidare och ett av de mest ja, när det kan man väl inte säga Eller ja, jag vet inte men jag, jag tittade på den här på västfronten inte ett nytt Uh, och uh, det är ju väldigt otäckt hur, hur uh, uh, uh, uh, första världskriget det var, det var ju verkligen en, en, en köttkvarn för unga män liksom de, de bara ja, de, de dog som flugor i det där kriget va? Uh, men sen var det väl uh, ja, likadant med, med andra världskriget men Andra världskriget är ju lite suddigare på det att det, där har det ju varit saker som, som man har framfört i medierna som, som kan ifrågasättas. Då. Och inte bara den, den händelsen vi har pratat om här, då, utan det finns ju många andra som det här med Pearl Harbor. Och eh, det finns ju väldigt många sådana här, alltså så kallade journalfilmer och, och, och stridsscener och sådär som jag, jag undrar ju lite över en del alltså så det, det, är, det är lite svårare det är kriget måste jag säga att, att, att veta vad som egentligen hände mm. ja, man kan ju undra hur en kameraman kan vara i mitt i striden och sätta, att ingen sätter en kula i honom då Mm. Ja, så att många av de där scenerna förutsätter ju att jag är under kontrollerade former och ja. ja precis och vi har ju sett sådana här vi har ju pratat om det man har ju sett sådana här rena klafffel eller man ska uttrycka att när Hitler står och håller ett tal liksom och så när han kliver upp på talarstolen så står det en jättestor blomkruka där och sen så när han börjar tala så är blomkrukan borta och sådana här grejer liksom mm. så mm. Ja, och en annan sån här grej som jag upptäckte någon gång det var ju det att innan första världskriget alltså i mellankrigstiden då eller ja, under 30-talet så, så satsade Hollywood de satsade väldigt mycket på flygfilmer och, och, och sådär va. Och sen var det ju väldigt mycket fascinerande flygscener från andra världskriget sen då. Det kan man också fundera på. Och eh, ja. Paul Haber har vi ju kunnat konstatera att eh, där kan man ju inte se att det videomaterialet är autentiskt och det gäller ju även Hiroshima då. Mm. Precis. Mm. <hör> ja. Så Hollywood är väl den nya kyrkan i den här religionen vi har. Eller vad säger ni? <laughs> ja, en stor bas i det. Ja. Uh, ja, och säger när Jag har ut det jag vill säga i ämnet. Har ni något mer? Nej, uh. ja, det, det är samma här. Jag har nog sagt uh, det nästa som vi kom på. Mm. mm. Ja, då har vi... en, tom, en tom säck kan inte stå och uh, ja, varför ska man sparka på döda hästar, eller på så säga? Mm. Man. Uh... Mm. Jag kan ju rekommendera en sida också som jag eh, hittade ganska nyligen. Det heter eh, holocausthandbooks.com holocausthandbooks.com. Jag kommer lägga den i, i eh, referenserna sen. Eh, och där kan man hitta bland annat en ganska bra version av David Coglin Outfit. För att många av dem man hittar på nätet de är väldigt klasskvalitet. Men den finns på engelska med tydligt textat. Bland annat var den här eh, museiprogrammet. FFN, Pipe, säger. Det kan vara väldigt svårt att höra i vissa versioner som finns. Men i just den här så är det tydligt textat vad han säger så att man förstår. Och på den sidan finns det även väldigt många böcker man kan ladda ner ämnet. De är alla på engelska men man kan säkert hitta någonting matnyttigt och läsa där också. Mm. Ja. Då så. Tack ska ni ha och tack för att ni har lyssnat. Ja. Vi hörs. Vi hörs och på återhörde. Man, så jag tar vad jag vill ha Och du är alltför vackert för att inte ha någon man Följ med mig in i skogen ska jag visa vad jag kan Han svingas ner i gräset Och han tar på hennes kropp och Hon slingrar sig och ber honom För Gud skulle av Men riddan bara skrattar Berusad av sin glöde. Så hon tar hans kniv Och stöter till och re då är det. Men minnet efter idag Det blev firat varje år Ja, härlarna blir hjälta Men folket det blir dömt Och vi som ser hur allt går till Vi får veta att vi drömmer